Välkomna till Radio Escape, er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Darth Arling och med mig har jag vår trogna smugglare kombinerad med hårig styrman Paavo Hemmingsson. Så är det det du kallar mig nu för tiden där? Hallå där Danny. Ja jag tyckte det kändes så tematiskt rätt bara, jag menar du är karn som kan fixa allt om du vill, du är cool, du har mycket stil och med det skägget så ja, kan man ju inte dra några andra paralleller så du kombinerar två stora ikoner på ett och samma sätt två flugor med en smällja. Jag förstår de wookie referenser med tanke på min behåring överallt men ja jag må hända att det, det är en liten smugglarsbjör innan bord så ändå också. Ja, jag kan tänka mig det. Och jag har väl inga planer på att göra någon force choke idag. Det känns inte riktigt rätt, men jag, jag känner ändå hur jag slits mellan ljuset och mörkret. Det, mm. det finns så många känslor inblandade idag. Det är ett stort ämne vi ska tackla. Det är en dramatisk situation vi har kastats in i. Så vi kan väl behöva lite hjälp, du och jag. Det här är ett lite för stort ämne för bara två personer. Så till vår hjälp har vi den gamla visa jedi Thomas Engström. Åh, oh, jag tackar. Jag tackar ödmjukast. mjukast. Hallå, Daniel Pavo. Hallå för dig, Thomas. Det är ett tag sedan vi hörde din stämma i Radio Escape, men du är alltid lika välkommen. Tacka, tacka, jag kunde ju omöjligt låta bli och inte bli kallad på till den här gången. Det kändes som att i så fall fick jag verkligen skämmas och sen skulle jag förmodligen också verkligen känna att nej men åh, varför, varför sa jag inte ja och varför var jag inte med på det här? Och så kommer det kännas som att nej, nej någonting är fel. Och förmodligen så hade jag i så fall helt enkelt ringt in och bara sagt jag måste vara med nu och avbrutit er om ni hade suttit ensamma. Ja, du verkade nästan ha en liten känning för du hörde av dig i samma stund i princip som det här blev beslutat att Men vänta nu här, jag, jag har en känsla av att jag, jag borde kontakta dig här och nu, jag vet inte varför Det känns som att en miljon fanboys bara skriker ut och äh, vill ha min närvaro här Och jag kan ju inte riktigt förneka dig den chansen, jag menar du är ju vår gamla podcastingvän och du är ju en riktig filmgommand. Och du är ju också, ja, vår lilla husexpert på dagens ämne också. Så um, vi bjuder in dig med varm hand. Vi ser fram emot att uh, se vad du har att säga. Och det kommer nog att vara en hel del åsikter som dyker upp i dagens avsnitt. För det är ju ett känsligt ämne på många sätt och vis. Det här är ju en filmfranchise som har lockat många under decennier, som har gjort många lyckliga, som har gjort många besvikna av helt olika och ibland samma anledningar. Så mm, jag förväntar mig tre helt olika åsikter på många av grejerna vi ska ta upp idag, men eh, det är väl ingen idé att eh, undvika vad det är vi ska prata om för vad är det vi har sett till idag? Jo, om ingen har förstått det tidigare så har vi sett på Star Wars The Force Awakens från 2015 i regi av J.J. Abrams och med manus av J.J. Abrams, Lawrence Kasdan och Michael Arndt. Och det här är ju en film som var riktigt, riktigt efterlängtad. Utav alla Die Hard-fans, utav alla nyfikna och utav alla unga som ville ha sin egen filmserie att kunna ty sig till. Jag menar, den gamla fina är just det, gammal och fin. Många mm. av ungdomarna idag, de vill ju ha något eget som de kan ty sig till. Jag klandrar mm. dem inte, det är ljusvärd, det är rymdskepp, det är wookies kan man vilja ha någonting annat än allt det här? Ja, det, det är ju ändå någonting som är så, så förknippat med, med, med vår generation så en del inombords skriker ut nej, de borde inte ha samma sak som oss låt dem hitta <laughs> någonting eget men naturligtvis ska ju även de, de unga nu för tiden få, få sin egen Star Wars det, det är de ändå värda att få den här magiska upplevelsen även om, om de gamla filmerna fortfarande lever och har hälsan så... Jag kan ju krävas någonting nytt emellanåt och ja, jag åtminstone hade gett upp hoppet för länge länge sedan om en, en bra fortsättning på det här äventyret för eh, jag hade spikat igen den här kistan och begravt den med hull och hår så eh, jag hade verkligen lagt eh, den här franchisen åt sidan och eh, hade inte ägnat en tanke faktiskt för en, eh, det blev dags för den här uppdateringen och fortsättningen. Och ja, även om man var nyfiken så, så höll jag mig faktiskt väldigt, väldigt långt bort ifrån den här. Speciellt med tanke på vad som hände med, med de senare filmerna. Mm. eller hur? Ja, vi har ju tyvärr alla behövt stå ut med dem. <laughs> och jag undrar just vad för slags generation vi födde fram där. det vill jag inte riktigt tänka på. Eh, sen var det kanske inte riktigt illa då för de som var, ja men, nykomlingar i franchisen som för oss då som ändå hade varit med ett tag. Eh, och, och det vet jag inte riktigt om jag ska tycka var någonting positivt heller. Därför att där fanns det då folk som kanske såg det här, den nya Star Wars, alltså den... den de filmerna som skulle lägga grunden för det gamla och såg det som, som det riktiga Star Wars liksom, därför mm. att man kanske inte hade sett någonting annat förrän i efterhand och så blir det kanske en konstig kontrast med att det ser lite gammalt och utdaterat ut och sådär men det hände ju väldigt mycket inom filmvärlden på så här 30 år mm. och, och det kan man ju tycker jag se nu också med den här nystarten som vi har fått nu då med den, den första filmen som nu har hunnit gå, The Force Awakens och det som kommer skall. Det händer så mycket i hur karaktär läggs fram, hur handling läggs fram och hur humor funkar framför allt. Så det, jag hade också faktiskt trott att ja men i och med det här liksom det här bakslaget som kom nu för många, många år sedan så kanske det inte skulle bli med Star Wars faktiskt på bio. Och åtminstone inte på det här viset, inte mer med någon slags försök till en uppföljare mm. och en fortsättning. Men det, det är klart att Star Wars-fanatiken inom mig tar ju emot allt som har Star Wars skrivit på sig. <laughs> så jag var ju ordentligt peppad direkt trots att man hade blivit brännmärkt en gång sedan tidigare. Jo, men den stora skillnaden som jag upplevde nästan omedelbart när jag började titta på prequel-filmerna som de kallas det är att de estetiskt skiljer sig så extremt mycket mm. från de gamla filmerna. Och jag mm. förstår att de ville lägga grunden till en galax som inte har gått igenom en kris där mörkret inte ännu har slagit klorna i allting. Men det blev lite för snyggt, det blev lite för polerat och det tappade lite den här smutsiga, nedgångna känslan som Star Wars ska ha. Maskiner ska se ut som de har varit i drift i decennier. De ska ha sina skavankor och till och med de som är helt nya ska ändå se lite ja, mer praktiska ut än pråliga. Mm. Och jag tyckte mm. att så mycket i prequel-filmerna såg ut som att de skulle vara snygga bara för att vara snygga. Och det, mm. Mm, det kändes inte helt rätt. Jag menar, man hade också en hel del konstiga idéer med hur man la fram figurerna, hur man la upp handlingen och... Dialogen ska vi inte prata om för tre-dialog har jag aldrig stött på i en filmserie. Det var katastrofelt enkelt. Och så fruktansvärt felfokuserat också. Jag menar, den här filmserien skulle ju ändå rikta sig till yngre barn och tonåringar för att locka in dem. Jag menar, vi var ju redan inne i den här världen. Och hur lockar man dem? Jag kanske inte med politiska intriger och krig av den här typen där stora arméer ska flyttas runt och det är diplomatiskt snack hit och dit. Jag förstår varför det är där men det kunde varit lite mer i bakgrunden så att vi kunde följa individer i den här världen under den här tiden. Men istället får vi någon slags överhängande bild av allting och det, det sabbar ju det här fina som Star Wars hade. Mm. Ja, ja, precis. Det är, det är som två helt separata universum det här, de båda olika trilogierna. Eh, det, det finns inte mycket som binder dem samman egentligen utan det, det är helt två separata väsen. Det finns ingenting egentligen för mig i alla fall i, eh, i prequel-trilogin som får mig att, att tänka- ursprungliga Star Wars- känslan, eh, atmosfären, karaktärerna- handlingen, äventyret, action- det är ingenting som klaffar- eh, mm. så som, som det gjorde- när det begav sig där. Så det är ju verkligen- eh, en missad chans- att kunna bygga vidare på det här- mm. fantastiska äventyret- där allt är, är möjligt. Och där- det finns så mycket- att berätta egentligen- och sedan bara ta och gräva ner handlingen i... i urbota dumma politiska intriger och <laughs> värdelösa huvudpersoner som bara går omkring och, och gnäller på allt och alla och ja, mm. allt möjligt här. Låt oss lämna det lite grann åt sidan i alla fall. Um, det som Star Wars handlar om för mig, som jag minns det som när jag var liten och fick uppleva det här, det var ju liksom glädjen som fanns där. Mm. Glädjen i berättandet glädjen i filmskapandet det är fullkomligt sprudlade av energi här det fanns humor det fanns spänning, det fanns action och allt var sammanbakat på det här lite småtorftiga viset som hela tiden liksom blinkade tillbaka till, till forna tiders produktioner och så det, det, var, det var gammalt, det var nytt det var retro, det var nyskapande och mm. Det var det som liksom blev Star Wars. Och ingenting av det kunde man plocka upp i, i prequel-trilogin. Det, det är verkligen synd och skam. Jo, där, där gick man sannoliken och sköt sig själv i foten. Och som tur är har du ju ändå inte gjort någon direkt skada så kanske på franchisen. Men sen är den ju också så pass gammal. Den är så pass stor- den lever vidare på så otroligt många fler visen bara genom filmer. Mm. Och nu kan ju jag tycka att det är på ett vis tråkigt att i och med att man då gör de här filmerna som man nu har gjort än och håller på med flera och dessutom man ska komma med med flera sidoäventyr också. Vi ska ju få se bland annat ha en solo verkade det som och, och potentiellt även Boba Fett, men det är ju mycket som man ska få se utöver bara den här stora sammanhängande sagan och få lite fler karaktärer berättade och, och lite så här vad hände utöver vad som hände våra så kallade hjältar liksom mm. så jag tycker det, det, det är lite tråkigt då att i och med att det kommer så är det ju mycket av det här som har blivit så väletablerat och som verkligen fansen har tagit till sig som att det här är officiellt, det här är vad som hände det liksom försvinner för i synnerhet då Timothy Zahn författaren som har skrivit den här trontrilogin. trilogin de böckerna blev ju fantastiskt populära och det har spunnits vidare på en massa serietidningar och sådant och, och la ju verkligen grunden för en bra fortsättning på Star Wars som verkligen accepterades så jag tror det snarare att när det väl skulle komma filmer eller en tv-serie eller vad som helst men någonting som visuellt så då skulle det ändå baseras på det här. Men jag förstår också att man liksom vill berätta sin egen historia och man vill själv få just fullfölja det här som startades för så länge sedan även om nu inte George Lucas är inblandad i det. Jag tror att en stor del av problemet är prequel-filmerna därför att när man ville fortsätta filmserien så ville man göra sig själv så distant från det gamla som möjligt och alla nytolkningar och så vidare och så vidare. Och det är därför att fans är ganska cyniska mot Star Wars just nu. De älskar fortfarande filmserien eller rättare sagt de älskar de tre gamla filmerna och är extremt skeptiska mot de tre lite nyare nu. Och det gör ju att filmmakarna här hade ju en enorm uppförsbacke för episod 7. Att skulle det här bli samma typ av katastrof som prequel-filmerna skulle man fullständigt tappa kontrollen över vad som var rätt, vad som var fel vad mm. fansen ville se, vad fansen inte ville se. Och mm. det har ju lett till en hel del beslut i den här filmen som går att diskutera minst sagt, men mm. samtidigt jag tror att det var ett val man gjorde därför att man ville visa att vi vet var den här filmserien kommer ifrån. Vi vet vilka utav filmerna som ni älskar. Och vi vill visa var vi hämtar vårt material ifrån. Mm. Och det var nog ett väldigt smart drag i det långa loppet. För man hade mycket att bevisa med den här filmen. Mm. Och det är väl ganska tydligt vid det här laget att den har blivit väldigt varmt mottagen- inte utav alla, naturligtvis. Det är alltid de som är kritiska mot det. Och vi har ju tre helt olika uppfattningar av den här. Därför att du var ju så den ganska många gånger på bio, Thomas. Om jag inte minns helt fel. Var den fyra, fem gånger så där. Ja, fyra gånger har jag sett den. <laughs> jag, jag själv var ju en gång och så den. Så att när jag tittade på den till det här avsnittet så var det ju min andra gång jag så filmen. Men du hade ju inte sett den överhuvudtaget på vad du undvek den nästan som pesten. Ja, nej det, det kändes som ett avslutat kapitel för mig faktiskt just med, med Star Wars. Det, det fick gärna leva vidare men det var avklarat för mig. Jag har lämnat tillbaka mig och gått vidare. Men eh, så blev det inte i alla fall. Jag, jag lockades tillbaka in i, i den här galaxen igen- och mm. eh, fick sätta mig ner och, och kolla på den där. Så ja, det här är ju eh, första och enda gången- jag har sett eh, på The Force Awakens. Det är ju inför inspelningen här. Så det är ju verkligen pur purfärskt för min del. Ja, och det är väl lite mitt fel också kan jag säga. För även om du hade börjat vackla i din bestämda attityd att nej- så var det ju jag som kom in och sa men, men snälla kan vi inte titta på den här Vi ska ha en, en sommaravslutning nu snart Vi får väl ta någonting speciellt Och den här hade ju varit jätterolig att prata om Vad säger du, vad säger du, snälla, snälla Och ja, Pavo är ju inte så hjärtlös Att han inte kan låta bli att smälta ut av ett sådant bedjande Och här sitter vi ju nu och vad jag har förstått så är det tre väldigt ivriga personer som sitter här nu för att få äm, vädra sina åsikter och jag ser fram emot att höra vad ni tycker. Ja, definitivt. Jag kan säga att jag är dels både ivrig att prata om den här filmen, för ja, speciellt när man har sett den så många gånger, uppenbarligen så har jag ju någonting att prata om i sådana fall. Men sen är det också kul att få prata med just er två om den också. Jag, jag har sett fram emot den här inspelningen under en lång tid verkligen, så nu är jag extremt taggad. Jag, jag är också väldigt nyfiken på vart det här avsnittet kommer att ta vägen. Var vi kommer att landa, hur länge vi kommer att hålla på. <laughs> eh, det, det verkar som att det finns en hel del åsikter som behöver vädras. Och det kan eh, kanske bli så att vi, det går in i eh, minsta detaljområde och, och diskuteras till slut. Vem vet. Men eh, det finns i alla fall mycket att prata om. Och eh, det finns eh, mycket... ...som vi verkar ha att säga. Så ja, det här kommer att bli ett av de eh, mer intressanta avsnitten vi har spelat in, tror jag. Definitivt, ja. Och jag har en känsla av att det kommer att bli ett något längre avsnitt än normalt också. Vi får se det. Det beror helt enkelt på hur mycket vi snör in på de olika detaljerna... ...och hur mycket vi är beredda att avstå ifrån. Mm. Vi, vi vet inte. Vi sitter här just nu. Vi har allting framför oss och vi är bara sugna på att kasta oss in. Men vi vill dessutom lägga ut en liten varning här därför att i vanliga fall brukar vi undvika spoilers så mycket vi kan. Men idag känns det som att vi får tillåta en och annan spoiler att dyka upp här och där- för annars så kan vi inte göra vår diskussion. Och det betyder ju att vi vet inte exakt hur stora de här spoilersen kommer att bli- om det kommer att bli några små antydningar hit eller dit- eller att vi helt enkelt kommer att säga vad som händer. Vi får se helt enkelt, men vi lämnar en liten varning här. Har du inte sett The Force Awakens, vill du se den- vill du se den utan att ha spoilerats alldeles för mycket- Ja, då kanske det är en bra idé att komma tillbaka till det här avsnittet när du har gjort det. Därför att eh, annars finns det en risk att vi, att vi förstör filmupplevelsen. Och det är ju lite emot våra principer här. Ja, det är kanske bättre att ha det här avsnittet eh, som lite... Vad ska man säga? Eftertugg efter att ha fått den här upplevelsen att själv ha sett The Force Awakens och jag taggar ner lite grann och bena ut filmen tillsammans med oss. Det, det vore väl idealtillståndet tror jag. Jag tror det också, ja. Men vi kommer inte att gå in på varenda liten mikrokaraktär som vi stöter på här. Utan vi kommer ju att fokusera på de stora rollfigurerna. Beroende på hur betydelsefulla de är för innehållet. Och vilket intryck de lämnar efter sig. Hust, hust, harkel, harkel. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på... Um, vad handlar egentligen Star Wars Episode 7, The Force Awakens... Om. Jo, när vårt äventyr börjar ser vi piloten Poe Dameron från motståndsrörelsen ute på ett viktigt uppdrag på jakt efter information som kan leda rörelsen till den numera saknade Luke Skywalker. Men en plötslig attack från första orden, galaxens nya militärmakt, tvingar Poe att gömma sin nyvunna information i en liten robot som han beordrar att bege sig iväg så långt den kan. Under tiden som attacken skördar offer bland såväl civila som soldater av första orden börjar en av stormtrupperna tvivla på sina handlingar och överordnade sätt att hantera situationen och han bestämmer sig där och då för att desertera och lämna första orden. På en helt annan del av planeten möter vi Rey, en ensam ung tjej som jobbar bäst hon kan med insamling av metallavfall i omgivningen för att lyckas få mat för dagen. Plötsligt råkar hon på Poes lilla robot som är på väg att fångas upp av en annan insamlare men lyckas befria den. På väg in till staden där Rey jobbar blir hon anfallen av folk som vill åt hennes nyfunna vän men lyckas oskadligt göra hotet. Strax därefter träffar hon en man som kallar sig Finn och han säger sig ha försökt frita Poe från första orden men kraschlandade kort därefter på planeten utan möjlighet att rädda Poe från vraket. Tillsammans lyckas de alla tre fly från planeten med första orden i hasorna och har därmed påbörjat ett äventyr som ska göra dem lika eftersökta som välkända genom galaxen. Och jag vet inte vad ni tycker grabbar men eh, bara den här beskrivningen av handlingen. Känns mer Star Wars än hela prequel-serien tillsammans. <laughs> ja, då, det, det är mycket här som känns bekant om inte annat. För, mm. ja, låt oss vara ärliga. Det är ju mer än en sak som handlingen har gemensamt med episod 4 av Star Wars, eller hur? Ja, det här är ju vad man skulle kunna kalla för en soft reboot. Man har inte helt rebootat filmserien, men man hämtar en hel del intryck om vi säger så, från tidigare filmer, främst episod 4 då. Mm. Och jag förstår de som är enormt kritiska till det här, därför att den här filmen rider ju enormt på episod 4:s popularitet. Men mm. samtidigt, de hade så mycket att bevisa. De behövde verkligen få det här att funka. Och jag ser definitivt likheterna i handlingen med episod 4. Det är en start på ett nytt äventyr. Det är nya rollfigurer som ska introduceras. Och jag har inget större problem med den här rebootningen egentligen. Men jag förstår att det ska vara vissa lite för mycket. Ja, det är ju trots allt svårt att låta bli liksom att inte se det här. Då ska man ju nästan vara blind eller helt enkelt inte ha sett någonting av Star Wars än tidigare. Men där finns ju väldigt, väldigt mycket som som sagt faller tillbaka på episod 4 snarare än bara flörtar med det filmen. För det gör man ju också på otroligt snygga sätt till och från... Men visst, jag menar, en av anledningarna till varför jag har sett den här så många gånger det är ju för att jag var faktiskt besviken efter mitt första biobesök. Och jag tyckte inte alls att jag fick den upplevelse som jag hade förväntat mig. Och till viss del så berodde det på att det var så mycket som var återanvänt. Så jag undrade liksom när den nya filmen skulle komma. Riktigt så illa här faktiskt inte sen i efterhand. När jag gick och såg den andra gången så blev det markant mycket bättre. Jag släppte lite grann av vad jag hade förväntat mig för, för någonting. Och, och bara liksom var mer öppen för att ta in dels de nya karaktärerna men också... Den nya handlingen, och samtidigt också vad man faktiskt ja, men återanvände lite grann, som sagt, och föll tillbaka på. Och det blev definitivt en bättre film av det. Så jag kan absolut också förstå då de här som, som verkligen kan haka upp sig på att, men allvarligt talat, var inte det här bara episod 4 igen? Jag menar, jag kände själv ungefär likadant efter den första visningen. Men samtidigt så, jag, jag tycker ändå att det här finns tillräckligt mycket nytt att luta sig emot och att eh, självklart de måste ju ändå lite granna få hålla hand i hand eh, och, och liksom kunna ta den här säkra vägen. Mm. Eh, det, det är som sagt mycket press, speciellt efter då den här prequel-trilogin och hur eh, utfallet av den blev. Så jag kan, jag kan som ändå unna dem att Ja, falla tillbaka på så mycket som man har gjort utan att störa mig allt för mycket på det i efterhand ändå. Ja men precis det, det fanns så mycket att bevisa från Disneys håll nu när de har tagit över Star Wars och ska göra sitt eget och ha den enorma bördan på sig från ursprungsmaterialet där och eh, som du säger Thomas jag kan också förstå varför de har valt den, den här lösningen för att verkligen kunna bevisa för alla vi vet vad vi håller på med vi kan återskapa känslan eh, stilen eh, karaktärerna från de första filmerna, det här är liksom en, en konceptfilm för att etablera eh, Star Wars i filmvärlden igen Mm. Och eh, ja, det, det kan jag acceptera. Men samtidigt så haltar eh, The Force Awakens lite grann på grund av detta för att Disney övervägande har fokuserat på just detta och kanske inte lika mycket på, på det nya i den här filmen att... Det får ta ett steg tillbaka medan de omsorgsfullt tar och eh, återskapar karaktärer eller eh, storytrådar eller så för eh, ursprungstrilogin så eh, lämnas det inte så mycket plats åt, åt nya karaktärer, nya berättelser och annat. Så, så där är jag lite kluven men eh, jag måste ändå säga att jag, jag accepterar hur de har fattat sina beslut här. Jo, jag kan definitivt förstå kritiken mot att man ägnar en hel film till att lägga grunden för nästa filmer, men samtidigt det var nog vad som krävdes för att det här skulle fungera. Mm. Och det känns ju som att de har hittat rätt här åtminstone. Jag känner mig ganska positiv till att de andra filmerna kommer att hitta väldigt rätt i känslan där också. Sen beror det väldigt mycket på vad de sätter in för handling, mm. hur de väljer att trappa upp situationen, hur de väljer att introducera ännu fler rollfigurer och så vidare och så vidare. Mm. Men det har vi ju ingen aning om ännu utan det är ju någonting vi får se i framtiden. Vi har ju bara den här att se på i nuläget. Och ja, trots all återupprepning och trots att man har ja, varit lite för bekväma av sig här och där- ...så är jag väldigt tillfredsställd med det här manuset faktiskt- det finns en hel del överraskningar här, det finns en hel del blinkningar till fansen och ja, jag, jag uppskattar det här manuset helt enkelt. Jag tycker att det fungerar alldeles utmärkt med tanke på vad de hade sin startpunkt och vad de försökte uppnå. Sen finns det ju alltid saker man kan diskutera. Jag vet att det finns vissa koncept inom bildberättande och berättande överlag som inte alla är särskilt förtjusta i. Jag gillar ju ett koncept som kallas historien återupprepas och det kan jag se här och vi kan se samma sak i bland annat tillbaka till framtiden att saker och ting har en tendens att hända igen i andra tidsepoker med andra mm. människor och vi som publik får ta del av den här upprepningen. Så att jag har inget problem med Sen är ju frågan om det har skött snyggt när det gäller kamera när det gäller skådespeleri och när det gäller alla specialeffekter för det finns ju en fruktansvärd massa specialeffekter här hör och när det är en Star Wars film <laughs> men vi får väl börja ungefär från början och då har vi ju våra huvudroller här och den som vi lär känna först utav allt det är ju mer eller mindre Finn som tar den platsen och blir de ögonen som vi ska se världen genom. Och mm. kort därefter så träffar han ju Ray och deras eh, resa påbörjas. Så vad säger ni om att vi börjar prata om de här två nya hjältarna? Ja men det, det låter väl absolut logiskt eller hur? Och eh, ja, det, det krävs inte lång stund med de här karaktärerna innan man har... Ni fått ett visst band till de här. Det, det känns äkta i, i det här universumet. Det, det var någonting som jag hajade till eh, på, på en gång. Och, och kände, ja men det här är ju en, en ny Star Wars-karaktär. De har lyckats, halleluja nästan. <laughs> eh, så för det, det är det här... Eh, det finns ett, ett mörker inombords. Det är inte så slätstruket utan det, det är gott hjärta men med, med inneboende mörker. Det finns eh, rejält med, med energi i karaktären. Det porträtteras på ett så här lite lagom cheesy vis. Att, eh, <laughs> ja, det, det är något, allt sånt här, det, det, det känner jag igen från eh, de, de första filmerna. och De har lyckats skapa karaktärer som, eh, som klickar ögonen böj, utan att man behöver etablera så väldigt mycket tid med att lära känna de här rollfigurerna för vi har mm. inte så väldigt mycket tid att spendera med de här nya huvudrollsinnehavarna för det ska ju ske så mycket annat också och de har löst det här på fantastiskt vis och etablera både karaktär och historia samtidigt och få dem att, att interagera med varandra och ja det är, det är helt lysande måste jag säga eh, hur alltihopa går hand i hand och hur det här nya världen efter den eh, ursprungliga teologin har eh, gått vidare efter att imperiet föll och vad det är för personer som, som befolkar eh, den här galaxen nu. Mm. Ah, ja, jag måste säga att jag, jag är tillfreds med detta. Mm. Ja, och i synnerhet när det gäller nu då Finn som sagt, som är ju den vi egentligen verkligen börjar lära känna som mest till en början. Han är ju en himla intressant karaktär som verkligen var väldigt så här att, wow ska vi få se det här minsann? Jag menar mm. att, att en av alla dessa otroligt lydiga stormtrupper verkligen ska börja känna att, nej men vad håller jag på med och varför gör jag det här egentligen? Och jag känner att det här är inte är rätt för mig det, det var väldigt kul att få se att det var på det viset och det var ju ingenting som man riktigt förstod av trailen utan där trodde jag att ja, Finn var någon slags eh, sån här going undercover, att han var minst han ute på uppdrag för att infiltrera eh, då den här nya första orden, det, det var därför han hade på sig sin ståndsrupper där och då i det första som visades, sen var det ju väldigt snabbt och spoilerat vem man egentligen var, och så där det var väl svårt att, att hålla in och kanske Disney inte heller ville. Men, men oavsett vad, även när jag såg det liksom här för första gången på filmen också, så tyckte jag att det var väldigt spännande. Och det är det som du säger, Pau, att sen han, Finn, blir ju så himla snyggt introducerar för flera andra personer också. Hur han då träffar Poe och hur han sen träffar Rey. Allting bara fläta samman så mm. otroligt naturligt. Och väldigt snyggt verkligen. Och vi, jag menar, vi har ändå ett par karaktärer som ska etableras. Som är nya. Och sen ska vi också få se gamla ansikten och återvända. Och däremellan ska det hända väldigt väldigt mycket saker trots allt. Så det är himla snyggt hur man har som sagt flätat ihop karaktärernas öden. Får dem att träffas på ett snyggt sätt. Och så kan man bara fortsätta att berätta utan att det känns som att det blir lite krystat liksom att mm. jaha här kommer du och här kommer du och nu är ni polers utan <laughs> ja, jag, jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om Finn som karaktär och jag tycker överlag som sagt att man har gjort ett, ett bra arbete här med manuset för att få historien att hänga ihop bra och få karaktärerna att naturligt träffa varandra plus att de har verkligen en extremt skön relation till varandra också Även om det hör till det visuella så skulle jag vilja säga att sättet som de särskiljer Finn från de andra Stormtroopersen åt är riktigt, riktigt snyggt. Därför att det sker så... Ja, simpelt. Han bara står vid ett mm. offer som drar sin hand över hans hjälm och lämnar ett blodigt spår. Och därför så utmärker han sig. Man ser honom och det är så naturligt. Mm. Man, man tänker inte på det. Och det är först mycket senare när man ser hur mycket han tvekar och hur mycket han håller tillbaka. Att okej, okay, den här Stormtroopen är nog en rätt bra idé att vi håller ett lite närmare öga på. Och... Um... Ja, det är ju ganska tydligt väldigt få att han trivs inte med sitt jobb. Och vi får ju också en liten förklaring till varför Stormtroopers inte ser likadana ut längre. Därför att det är ju inte kloner längre i det här universumet utan det är kidnappade barn helt enkelt. De skäl mm. små barn från olika planeter därför att... De behöver lydiga soldater och klonor är alldeles för opolitliga. Därför så gör vi det här. Det är dessutom billigare hos härkel Och det är snyggt levererat, det presenteras bra och vi kommer direkt in i Finn mer eller mindre. Och han är ju en kille som vill visa att han är lite mer än bara en i mängden. Men samtidigt är han väldigt nervös. Samtidigt är han så väldigt osäker. Mm. Han har levt ändå i en ganska skyddad miljö om vi pratar informationsmässigt. Mm. Det är lydorder, gör det vi säger, skjut de vi säger, skjut och så vidare. Och helt plötsligt så har ett helt universum öppnats för honom. Och han vet inte riktigt hur han ska ta sig fram. Och han försöker spela avslappnad och cool och jag vet vad jag håller på med och det är inte mycket som krävs för att den fasaden ska börja rämna men han kämpar sig tillbaka så det finns så mycket personlighet där som man liksom klamrar sig fast vid och kan inte låta bli att tycka om och jag måste säga att Jon Bojega som spelar Finn gör ett sanslöst bra jobb. Jag blev störtförkärst i den här figuren redan från början och han höll hela filmen igenom. Ja men visst, alltså det, det är något, något visst med, med finder. där för de har lagt ner mycket tid med att eh, fokusera på, på de relevanta detaljerna i hans eh, karaktär och att berätta så mycket som möjligt- med så lite som möjligt. Att man inte får informationsdumpningar- angående hans bakgrund- och, eh, och hans personlighet. Utan det är, det är mycket handlingar- mycket som sägs lite i, lite i förbifarten nästan. Eh, mm. Och ja, det är, det är riktigt snyggt gjort. Och jag, jag blev också imponerad av- eh, Finn och John Boyegas insats insatser. Och jag blev helt- Nästan chockad när Finn trädde in i bilden i den här filmen för man börjar ju inte eh, att se filmen genom hans ögon så att säga. Vi börjar med att följa rebellerna och i sevanlig form eh, ta deras parti genom filmen och så kommer stormtrupperna för att eh, ja, bryta upp det där partiet. ...och bete sig väldigt eh, läskigt. Och där alltså helt plötsligt på eh, en femöring så vänder perspektivet- ...så att eh, man helt plötsligt ser det som händer genom stormtruppernas eh, ögon- ...och då eh, speciellt genom Finn som eh, ser vad det är de håller på med- ...och riktigt chockas och fasas över det hela- och ja, jag tyckte det var en så snygg eh, vändning på, på perspektivet där. Att eh, Jag kände att eh, här är det nog folk som vet vad de håller på med. Det här kan bli en, en intressant historia i alla fall. Och eh, allt eftersom man får lära mer och mer om den här eh, stackars stormtrooper. Desto mer fästs man vid, vid honom där och lider med honom och... Ja verkligen driver honom fram som en, en sann hjälte eller ja, nästan anti-hjälte. För han, han vill ju inte vara den som, som driver det framåt. Eh, han, han vill bara därifrån. Och mm. ja, det, det finns mycket att relatera till med Finn. Och det, det tycker jag gör honom till en, en riktigt bra rollfigur. Mm, mm. Eh, strålande karaktär extremt intressant personlighet och en suverän insats som sagt av John Boega. Det, det här det var en, en riktigt stark öppning, det, det tycker jag också. Som sagt kul att man ändå börjar som i då episod 4 lite granna där att man tar liksom rebellernas parti som sagt, man får se vad de försöker göra och man, man etablerar tidigt att den här första orden är de nya onda liksom, det är det nya <laughs> imperiet verkligen och sen kommer den här attacken, där har vi dem igen, de här stormtrupperna det enda de gör är att bara liksom skjuta hej vill de kring sig de bryr sig inte alls om civila eller någonting utan det ska bara mejas ner och vi ska ha ordning och det är så här man håller ordningen och så bara tvärklipp liksom, rakt in bland de trupperna. vi ser vad som händer från Finns ögon, vi ser hur han börjar tvivla, hur kaosen och paniken i honom sprider sig när han ser att dels, vad är det vi gör egentligen, vi bara skjuter vad som verkar vara oskyldiga människor verkligen en del har inte ens vapen, de förstår ingenting, Medan då mina egna kamrater så att säga från Finns sida bara faller runt omkring mig för, för de som då faktiskt gör motstånd här vilken sida har egentligen rätt jag tycker det är himla snyggt gjort verkligen med den inledningen och det tyckte jag även första gången jag var såg filmen ska jag säga alltså, här, här hade jag fortfarande någon slags förhoppning om att det jag skulle se var en riktig Star Wars film men, men Finn, jag, jag kopplar med honom väldigt snabbt och i synnerhet lite längre fram också. Han har ju mycket personlighet som sagt och bortsett från att vara den här osäkra karaktären som han ju gömmer väldigt väl så har han ju också det här, han försöker vara lite kaxig, han försöker ändå spela hjälte i vissa situationer beroende på hur man pratar med. Blink, blink. <laughs> ehm, och, och jag älskar den här humorn som man har och han kan vara så himla klumpig liksom och så här lite halvt pinsam men det är så... Så underbart ändå att se för, som sagt, han har så mycket personlighet inom sig Och det är svårt att inte tycka om honom för allt vad han är. Så fantastisk karaktär och en strålande insats, som sagt, av skådespelaren John också. Jag måste säga innan vi går vidare att han har ett av de bästa skämten också. Därför att när han lär sig om The Force, kraften. Och att den finns överallt och man kan göra fantastiska saker med den. Så har han ändå inte riktigt hejat hur det funkar och bara kommer med uttalandet. Ja men vi, vi fixar det med kraften. Det är inte så kraften funkar. Och jag tyckte bara, ah, ja men det här, det här känns bara så rätt. Visst, det är ett taffligt skämt men jag tyckte bara att i den situationen från Finn som inte riktigt vet vad det är han pratar om var mm. det bara helt rätt. Jo då, där, där har jag skrattat varenda gång jag har varit på bion kan jag säga och alla runt omkring mig har skrattat också det är lysande. <laughs> Ja, ja, där finns många sådana härliga scener med, med John. Jag minns också att jag, jag skrattade rejält under konversationen mellan honom och eh, den nya druiden som dyker upp i filmen här när de försöker övertyga mm. eh, druiden och eh, berätta sin hemlighet så att säga. Och den här mm. ja, envägsdialogen de har, för eh, han kan ju inte förstå vad roboten säger, men jag vill ändå ha igång en dialog där. Jag tycker det var, det var rätt så lysande utfört där också. Mm. Tummen upp, säger jag bara. Ja, precis. <laughs> <laughs> men någonting annat som jag också måste säga var helt lysande. Det är ju Ray i den här filmen, vår nya gälltinna, därför att Visst, jag har hört mycket kritik mot den här rollfiguren att hon är en så kallad Mary Sue. Att hon är en figur som bara dyker upp, blir vänna med alla, klarar allting, är jätteduktig på allting och så vidare och så vidare. Mm, mm, mm. Och fullt så enkelt är det faktiskt inte. Hon har en del problem. Hon är kunnig, hon har ändå levt ett ganska hårt och svårt liv där det gäller att anpassa sig eller dö. Och det gör att jag, jag sväljer många av de här lyckade situationerna med henne mycket mer än vad andra verkar ha gjort. Dessutom så är det någonting speciellt med den här rollfiguren. Hon är väldigt hjärtvärmande, hon är väldigt god, hon är väldigt mysig samtidigt som hon är lite kaj och lite hård och väldigt snabb på att ja, vad är det egentligen som håller på att hända? All fakta, rakt fram, upp och ner, kom igen! Mm, Därför att hon är van vid att det finns inte tid för en massa jag menar, trams och liknande. Det, det måste göras eller inte göras. Och jag kan inte låta bli att fängslas av henne när vi ser henne från början. Där hon håller på att klättra runt i en gammal skärmförstörare Och plocka reservdelar som hon sen försöker sälja. Och vi ser att hon lever ett väldigt hårt och kaotiskt liv. Och när Finn dyker upp och den lilla druiden BB-8. Så ja, hennes värld vänds ju upp och ner direkt. Mm. Och det finns ju ett större universum där ute. Och ja... Visst, jag kan se de tydliga Luke-referenserna i den här rollfiguren. Att upptäcka sina förmågor. Att inse att jag har en koppling med den här kraften. Jag kanske är någonting mer än bara en vanlig skrotsamlare. Host, host, harkel, harkel. Och visst, om man tittar på Luke i episod 4 så har han lite utav en Mary Sue-varning också faktiskt. Men jag kan ändå tycka att för vad det är, det är en klassisk hjältefigur i en klassisk hjältesaga. Det är sånt här som hör hemma i den typen av historia. Mm, det, det tycker jag också. Och så visst, som sagt, jag kan absolut också se det här som att hon är Luke. Jag menar, nog var det det första jag tänkte när man fick se henne. Hon, hon befinner sig på någonting som känns som en... en Ja men sandplanet lika mycket som Tatooine och mm. den sitsen som Luke har halvt som halvt Okej okay, nu är hon förvisso ensam och övergiven men fortfarande dock så vad jag tycker framförallt skiljer henne från Luke. Det är ju just vad de, vad de har för, för driv. Liksom. För hon vill ju som inte ha ett äventyr. Hon vill inte vara en hjälthinna. Lika lite som att Finn vill vara en hjälte egentligen. Bortsett från då när han står typ öga med öga med Ray. Men det är ju för att jag kanske tycker att hon är lite, lite trevlig att umgås med. Och vill gärna imponera och sådär. Så, så där kan han ju vara väldigt kaxig när han har henne omkring sig. Men... Det är det som jag tycker är intressant med Ray. Det är att hon vill som sagt ingenting av det här. Hon vill bara vara på sin, på sin plats liksom i sitt hem. Och hon väntar på någonting. Och av den anledningen så kan hon liksom inte försöka spela hjälte. Hon har inte tid för en massa sådana här eh, rebellupprorsfasoner. Eller att beblanda sig med, med första orden och sådana där saker. Och, och det tycker jag är både roligt. Och, och intressant också, till skillnad från Luke som liksom hela tiden bara drömmer om att få gå med i den rebellrörelse som finns i episod 4, han vill ju liksom ut dit, han vill slåss mot imperiet han vill göra skillnad verkligen, mm. så, så det tycker jag är en, en, en härlig sak med, med Rey som även om jag nu absolut jag erkänner kan ändå också störa mig på det du, den här referensen du gör, att hon klarar saker lite för bra några gånger. Hon har lite för mycket tur och hon upptäcker saker lite för snabbt. Absolut, jag, även om jag har sett filmer fyra gånger och jag är väldigt nöjd med filmen överlag och med, med de karaktärer som finns och så vidare. Så jag kan fortfarande till och från tycka att det går lite långt det här. Men det är också de här timmarna bara vi har på oss. Det är mycket som ska hända, det ska etableras, karaktärer ska göra framsteg. Det ska bäddas upp saker inför nästa film så jag kan ändå köpa det. På det hela stora så är jag fortfarande ändå nöjd med Ray som Tina och jag tycker att hon är en, en väldigt intressant och rolig och spännande karaktär lika mycket som Finn verkligen och att Daisy Ridley som nu spelar Ray också gör en otroligt härlig insats och verkligen, verkligen lever sig in i sin roll och är otroligt mm. övertygande som den ja, person som hon ska vara. Oh, man, ja, men jag Daisy gjuter så mycket liv in i den här filmen med hennes närvaro- och rollprestation här. Jag blev mäkta imponerad där faktiskt. Det, där kunde jag också koppla an. Och Ray är en, en väldigt komplex rollfigur- egentligen för hon är ju sin egen värsta fiende känns det som för mm. ja tvärt emot vad, vad du säger Thomas skulle jag vilja säga att Daisy är en drömmare som drömmer sig bort och som vill eh, bort från planeten och göra någonting men det är hon själv som eh, tvingar henne att, att stanna kvar eh, på grund av eh, Ja, ett eh, mentalt trauma skulle jag vilja säga som eh, hon inte riktigt har eh, kunnat utarbeta ännu och eh, kunnat behandla. Så eh, jag skulle vilja säga att det, det känns lite grann där, speciellt när hon börjar eh, ta steget in i, i cockpiten och eh, börjar pilota lite grann. Så eh, är det inte första gången hon har suttit där och eh, hon har nog drömt sig bort eh, i, bakom spakarna på diversen. Fordon, eh, flera gånger förut och att hon gärna skulle vilja lämna planeten bakom sig och ge sig iväg och se vad som finns där men det är hon som håller sig själv kvar där hon kan inte släppa taget om platsen där hon är av vissa förklarliga anledningar också där. Men eh, speciellt med tanke på vad hon, vad hon kan om, eh, om världen ändå. Det visar också tecken på att hon, hon har satt sig in och har hört historierna och, eh, och så om det som har hänt tidigare och de hjältedåd som eh, fanns i, i tidigare trilogin där. Men eh, ja, annars skulle jag väl eh, säga att att Ray, eh, liksom Finn, också presenteras på ett så jämnrande bra sätt. Att eh, man etablerar henne i den här kraschade Star Destroyern. Och med ens så eh, kan man se ja, reliken efter eh, den första trilogin, efter eh, Empire Strikes Back där och. Ja, samtidigt kan man ju säga vilken, vilken plats i tillvaron hon har och hur hon precis kan hanka sig fram eh, här i livet och, och få eh, lite brödföda för att klara sig till nästa dag där. Och, ja, det, det är så mycket som, som berättas med, med bara bilder och handlingar eh, snarare än ord och ja, jag tycker det är riktigt snittsigt gjort. Ja, det... Det är ju några riktigt snygga scener tycker jag som, som hon står för när vi har Rey i fokus. Ehm, dels som ni båda två säger, när hon då befinner sig i den här störtade Stardestroyen eller stjärnförstöraren. Ehm, och, och när man väl förstår att det är det hon faktiskt är inuti. Mm. Liksom när hon är hemma första gången, vi ser henne i, i liksom sitt så kallade hus. Ja, och hon ska förbereda en måltid och hon sätter sig utanför för att äta. Och man märker att hon sitter då vid en, en fallen sån här AT-AT mm. en av de här stora metall nästan elefant liknande gångarna eh, och, och det är bara så häftigt att se det att det dels är ju liksom spillror från förr mm. men också en koppling tillbaka till de här gamla filmerna, så alltså jag var helt tagen när jag såg att det var det det verkligen var och, och sen också, absolut det som du säger, att hon har ju ändå någonting som du verkar inom sig, en längtan men har kanske en mentalsperr som gör att hon inte riktigt vågar liksom greppa efter ett, ett äventyr och, och ta sig därifrån. I synnerhet när, när hon sitter där och äter då sin måltid. Så tar hon ju på sig en sån här gammal, gammal hjälm mm. som har tillhört då en rebellpilot. Och när hon har den på sig hon tittar ut då första gången jag såg filmen så tänkte jag aha det här är Luke Skywalker för det var lite den känslan jag fick att hon sitter där och tittar ut hon har den här på sig och hon önskar att hon var en pilot sen blir det ju inte riktigt så som sagt hon vill ju som ändå inte lämna sitt hem det är någonting mentalt som sitter där hon, hon måste vänta på de som som hon har blivit bortryckt ifrån eller i alla fall lämnad från men ändå när du som du säger, när hon sitter i cockpiten och man ser vilken energi det finns där. Nu har hon som sagt säkert gjort det där tidigare. Låtsas sitta i en cockpit eller faktiskt flyget på riktigt misstänker jag också. Hon har så himla pass bra. Liksom, hon är så duktig på att hantera då den, det här fordonet som hon flyger just då. Så att det är inte bara att hon sitter med en hjälm och låtsas åka omkring utan hon, hon kan verkligen det här också. Och slutligen en annan scen också som det faktiskt tog flera gånger för mig att förstå. Jag tror det var när jag såg filmen tredje gången som jag reflekterade över på riktigt. När hon sitter i den här staden eller byn där hon då dagligen Ja, återvänder till för att lämna in det metallavfallet hon har samlat in och hon sitter och håller på och putsar det som det ser ut för att det ska bli jag vet inte, så fint som möjligt innan man kan liksom sälja det, att det är ett sånt skick att någon vill faktiskt ta emot det och, och ge henne någonting för det då sitter hon och tittar på en jättegammal dam mitt emot henne som gör exakt samma sak och jag fattade det som aldrig det där första och andra gången jag såg den här filmen, att hon varför tittar hon på henne? Varför vill kameran visa det här? Och varför tittade kameran tillbaka på henne? Och hon såg lite så här nästan frågande ut i det eftertänksam. Men det är ju förmodligen då för att när hon ser den här gamla damen så tänker hon kommer det där att vara jag om, sig 50 år? Kommer jag bara att sitta här och mm. göra det här dag ut och dag in? Och det är ju också en väldigt stark scen. Jo, men den här filmen är full av sådana där små scener som... Man kanske inte tänker på de första gångerna men sen inser man att man fick väldigt mycket information utan att man visste om det. Och gissningsvis har hjärnan tagit emot det, man har bara inte varit riktigt medveten om det. Och det är ju mm. som du säger, hon ser ju ekon av vad framtiden skulle kunna vara. Och det är en framtid som hon inte riktigt känner sig helt bekväm med. Hon mm. vill ju gärna drömma sig bort. Och... Ja, att se henne bakom spakarna är ju faktiskt en riktig fröjd och att senare se henne fightas mot eh, det stora mörka hotet här är ju också väldigt tillfredsställande. Så jag mm. är väldigt förtjust i Daisy Ridley i den här rollen. Hon gör det sagolikt bra och ja jag kan väl säga som så att jag ser fram emot fortsättningen bara för att jag... Jag vill ju se mer av henne, jag vill se mer av Finn, jag vill se vad de kommer att hitta på, vilka utmaningar de står inför. Därför att jag är så mm. investerad i de här två nu, att jag vill, jag vill veta vad som kommer att hända sen. Och det har jag faktiskt inte känt sedan originaltriologin, när man tittade på Luke Skywalker, när man tittade på Han Solo, när man tittade mm. på Leia Organa och undrade, ja men vad kommer att hända sen? Mm. Och det gjorde mig så glad. Ja, ja, verkligen eh, Det kändes som man fick mer smak här Jag menar, herregud Sista scenen i den här filmen eh, Det var liksom Någonting som bara exploderade I hjärnan på mig Och det, oh, mm. gud, nu, nu bara måste jag se nästa film Så snart den kommer ut Jag vill ju veta vad som händer här nu Hur kan de bara lämna det På det här viset så ja de har ju verkligen lyckats att, att skapa någonting med karaktärerna de har här man vill fortsätta följa dem man vill se vad som händer och ja, det känns som att de har mycket mer spännande saker att berätta här de har en hel del i görningen det, det är en känsla jag får. Det är ju faktiskt underbart att höra när du säger det att du faktiskt väldigt mycket ser fram emot nu nästa film <laughs> när du började <laughs> trots allt så, med att egentligen känna att ja, men det är ett avslutat kapitel, jag behöver inte se den här filmen men mm. att den ändå då har lyckats göra det intrycket mycket tack vare då karaktärerna. Så det är ju extremt roligt verkligen. Sen, sen känner jag ju sannoliken att nu jag menar jag, jag har exakt samma känsla, jag har varit rent tårögd när jag såg den sista scenen kan jag erkänna <laughs> um, och, och i och med det här också, det, det känns som att nu är det nästan ännu farligare för Disney på ett vis, därför att även om de hade mycket att bevisa redan innan den här filmen kom, men nu med den här det här de har lagt framför sig nu, den här nya grunden som de står på och ska fortsätta längs med hur tusen ska de kunna göra det känner jag nästan på ett vis. Jag är ju jättespänd av förväntan, jag vill se vad som händer med de här karaktärerna jag har lärt känna nu. Men alltså gösses liksom, jag tror att de har fått mer press på sig efter det här. Med stor sannolikhet ja, men det känns ju också som att de vet vad de håller på med så jag ser ju fram emot vad som kommer att hända sen Mm. Och en av anledningarna till att jag vill se vad som händer sen, det är ju det stora mörka hotet här. Därför att vi får ju se den första orden här som, ja, är imperiets armé i en ny som är väldigt bekant sedan innan. Och vi får ju en liten vink om vem som sitter och styr i spakarna i skuggorna. Mm. Men det är ju en person som vi verkligen, ja... Lär känna under den här historien. Den här världens Darth Vader så att säga. Och där hade de också väldigt mycket som de skulle behöva bevisa. Att de kunde skapa en sån här figur igen utan att det kändes som en ren kopia av originalet. Mm. Och det löste de på ett väldigt smart sätt måste jag säga. Därför att Kylo Ren som rollfigur presenteras som en Darth Vader redan från början. Han dyker upp, han är svartklädd, han är riktigt obehaglig, han har en hjälm över huvudet, vi hör hans röst gå igenom ett filter och... Han verkar inte särskilt snäll och trevlig och har inga problem att ha hjälp folk och så vidare och så vidare. Och sedan upptäcker vi att han är inte fullt så där stabil som han verkar. Han är inte fullt så där säker på sig själv. Där är mycket tvivel inom honom, där är mycket som skakar och där är mycket ungdomstrots och så vidare och mm. så vidare. Han har sin instabila sida som vi får se. Både en och två gånger Där han fullständigt tappar besinnningen Och slår i sönder någonting Med sin ljussabel Och det är också en av filmens absolut bästa scener Där man ser honom mm. få ett riktigt rejält Raseriutbrott Utanför kommer två stormtroopers Ser gnister och rök Och bara tänker Nej, jag, jag går inte dit där vi, vi, vi vänder direkt mm. Det, det är bara så lysande och visar också hur medvetna folk i första orden är att Kylo Ren är instabil. Mm. Men det betyder inte att han blir ett mindre hot för det. Det betyder att han är ett oförutsägbart hot och det kan vara mm. betydligt värre än ett förutsägbart. Mm. Det får man då verkligen säga. Ja, här kan jag ju säga att första gången jag såg filmen så var jag först otroligt pepp och kände direkt att okej okay, det här är en ny Darth Vader. Han ser faktiskt rätt cool ut. Han agerar extremt bara aggressivt och som sagt han har inga problem att ta i alla människor. Och sen när den här scenen och så kommer när han bara står och slår i ren vrede. Alltså jag tyckte det var fantastiskt som sagt därför att jag menar, det är farligt med personer som inte kan hantera sin egen ilska utan bara slår rakt ut så jag förstår ju speciellt den här andra personen som är i rummet att han ser ut och bara nej snälla hjälp ta mig härifrån varför, har jag, varför måste jag liksom komma med den här nyheten som jag har levererat som har gjort Kylo Ren så här pass arg men, men sen när man väl får se vem Kylo Ren är och man får se mer av att han är ju rätt osäker av sig, jo Första gången jag hade sett filmen. Då, då bara tvärdök allting för mig. Och jag har varit så himla med sviken. Det, det var lite jobbigt. Men sen när jag såg filmen igen. Så lärde jag mig istället att uppskatta. Väldigt, väldigt mycket. Vem man faktiskt är. Och vem man försöker vara. Men, men inte är. För det ger ju den här karaktären. Ett väldigt speciellt. Och väldigt intressant djup. Därför att Darth Vader var ju. Ganska genom onden då, tycker jag att man får säga. Och visst fanns det någonting där fortfarande, och Luke försökte ju hela tiden locka fram den goda sidan och sa att du har det fortfarande inom dig. Du, du är inte så hel ond som du får alla andra att tro och som du försöker få mig att tro. Men jag skulle ändå säga att Darth Vader var liksom fram till slutet fortfarande en, en väldigt ond karaktär och han var inte den han var tidigare. Kylo Ren då som man nu kallar sig i våra nya Darth Vader jag tycker det är det som är så intressant just att han tvivlar fortfarande otroligt mycket på sig själv och man märker att han försöker väldigt mycket vara någon som man egentligen inte är och det är det som är intressant och, och som att det här ungdoms eller trotset som man har inom sig och att han inte kan hantera liksom sina egna känslor åt något håll egentligen det är det som jag tycker nu gör honom väldigt fascinerande och precis som du säger Danny, det blir spännande verkligen att se vart den här karaktären tar vidare härnäst för den här är jag nog mest intresserad av att få se mer av i nästa film ska sägas Ja, den här Kylo Ren. alltså Jag skulle vilja säga att han är som en, en blandning av Darth Vader från första trilogin och eh, snorvalpen Anakin Skywalker i eh, prequel-trilogin. Eh, de, de blandar samman de, de båda delarna av eh, den gamla rollfiguren och, och trycker det samman i, i en och samma form här. Och Kylo Ren börjar ju verkligen hotfull, Darth Vader-aktig och eh, riktigt, riktigt eh, mäktig i sitt eh, förfarande. Men långsamt så börjar eh, rollpersonen då dekonstrueras och man visar mer och mer av personen som finns bakom masken och vad det är som driver honom och vad det är han vill och, Alltså det, det är rätt så snittsigt gjort och det, det är skönt att eh, de inte tog riktigt samma vägar med, med, med lite bortskämda spolingar som George Lucas gjorde med, med Anakin när det begav sig. Eh, att de kan göra det mer eh, nyanserat och mm. inte bara gnäll, gnäll, gnäll hela tiden. Här... Eh, har det en, en viss tyngd, en viss vikt. Och det uppskattar jag väldigt mycket att, att få uppleva. Men samtidigt, ju mer människa som Kylo Ren blir- desto mer hotfull blir hotet i filmen. Det, jag får inte riktigt eh, samma känsla för eh, eh, The First Order- som jag fick från Imperiet när det begav sig. Att... Eh, det känns inte jämlikt. Det, det känns mer som en, den här lilla spillran som fortfarande lever kvar- och har tagit ny form med den här religiösa fanatismen- som det nästan verkar vara i, i orden där. Mm. och um, mm. Kylo, han, han eh, ja hur mäktiga eh, orden kunde vara- men ju mer mänsklig han blir desto mindre hjält blir, blir hotet också. För utöver Kylo så vet vi i stort sett ingenting om The First Order. Det är mm, eh, mm. inte mycket som presenteras alls utan det är han som är eh, hela ondskan i filmen. Och ja, därför tycker jag att det, det svajar lite på eh, hotnivån i den här filmen. Vet du vad? Det är jag faktiskt villig att hålla med om. Jag tror att man la först order lite för mycket i bakgrunden. De skulle vara bakgrundshotet. De var där som var den stora flottan som skulle kasta sin mörka skugga över allting om man skulle bli rädd och så vidare. Men det man ser dem göra, visst... Mycket av det är fruktansvärt, men det är ändå förhållandevis lite för att faktiskt injaga den skräck som vi ska känna för dem. De misslyckas lika ofta som de lyckas, så att, ja, det känns ju inte som ett fullständigt hot om vi säger så. Men där är ju Kylo Ren den som faktiskt, ja, lyckas desto mer och är han som utdelar straff till de som inte lyckas. Och där fungerar det ju riktigt bra, men... Jag hade nog också velat säga att Först Order var lite obehagligare. Visst, de spränger ett par planeter i stycken. Det är ju lite småläskigt om vi säger så. Men om man ska se det som en handling i historien så är det bara en handling av väldigt många. Och ja, det kunde ju vara ett bättre definitivt. Men jag gillar Kylo Ren. Jag vill se vad man tar den här rollfiguren. Och jag måste verkligen säga att Adam Driver som gör den här rollen Gör den riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det som jag överraskades med lite extra när han väljer att ta av sig hjälmen... Det var hur likt de har fått han att se ut... Ja, de han kommer ifrån, om vi säger så. Hust hust harkel, harkel. Det finns ett släktskap där som verkligen syns och som gör att när han träffar sina föräldrar igen eller åtminstone en av dem, Hust hust harkel, harkel så kan man verkligen se dem och tänka Ja, jo, men de är släkt. Jag, jag kan se det verkligen. Och det gör ju vad som händer... Så otroligt mycket sorgligare och ja, jag gillar Kylo Ren. Det här är en emo-trollgubbe som jag mer än gärna ser mer av. Men där ska Adam Driver ha en stor eloge. Ja, han, han lyckades konvertera mig också så att säga, så, till sist i alla fall. Jag tycker också att Adam Driver eh, gör en väldigt bra prestation och att även han faktiskt har då som sagt en... En väldigt intressant karaktär som till en början för mig var farligt mycket Anakin helt enkelt. En, en riktig gnällspik och lite för emotionell för min smak. Men om man bortser från Kylo Ren då så där finns inte så mycket hot i bakgrunden. Jag saknar också att First Order eller Första Orden att de skulle ha tagit mycket mer plats tycker jag i, i filmen och i historien. Därför att hallå det har gått 30. År. vad har hänt med imperiet och hur har man kunnat hamna i den här sitsen igen Danny säger att de lyckas ju trots allt spränga ett par planeter ja och det gör de, det är fruktansvärt och det är skrämmande hur 17 har man kunnat bygga upp då någonting nytt som är som dödsstjärnan som har den här kraften utan att det liksom inom situationstecken märks jag vill veta mer om hur man har blivit så väl etablerade och hur långt det egentligen sträcker sig för vad jag har förstått av Vakenshistorien så finns det fortfarande ändå tre stycken liksom styrande krafter. Det är liksom den nya republiken som då är den gamla rebellstyrkan från de tidigare filmerna som, som nu har blivit någon slags styre med rent politiskt så här. De, de bestämmer hur det ska vara och så. Och sen har vi då första orden och så har vi den här nya rebellstyrkan, liksom den nya motståndsrörelsen som, som Poe Dameron bland annat tillhör. Jag vill veta vad som hände däremellan och det är också någonting som jag verkligen verkligen önskar att jag ska få se och höra mer av i nästa film som jag ser fram emot minst lika mycket som liksom själva karaktärsutvecklingarna av de karaktärerna vi har lärt känna och de som förmodligen kommer liksom i nästa film också, framförallt gamla karaktärer, jag misstänker att det inte blir så många nya och introducera då. Men det är bakgrundshistorien första åren, vad har hänt egentligen? Den är jag väldigt intresserad av att få höra mer om och jag tror och hoppas att det ganska naturligt kommer att komma med tanke på vad som då ja, bäddar inför i den nästa filmen om man ser på hur den här slutar. Ja, jag vill bara skjuta in en sak här, därför att jag kan inte förneka att när man ser planeter explodera, där en av dem är Coruscant som är väldigt viktig i prequel-filmerna att det var extremt tillfredsställande att se den planeten explodera därför att den på många sätt och vis symboliserade felen med de gamla prequel-filmerna så det var en liten sån här fingervisning som jag gillade. Sen kunde jag inte låta bli att lägga märke till penis penisavvundsskämtet i den här filmen där de då säger att ja, den här Starkiller Base, det är som en ny dödsskärna. Nej, det är inte alls en ny dödsskärna. Titta här, här är dödsskärnan och här är Starkiller Base. Den är mycket större och jag kunde inte låta bli att tänka, aha... Åh, oh, mm. det ska bara vara större och större. Blir det mycket mer finess? Nej, okej, okay. ni kan spränga flera planeter med ett skott. Grattis! Det är, det är bara, bara löjligt faktiskt. Och jag tyckte det var extremt tillfredsställande när en av de äldre rollfigurerna bara påpekade, ja hur spränger vi den här i luften? Det, det här är <laughs> någonting vi redan har gjort. Vi, vi struntar i allt finlir, bara vi bara sätter igång helt enkelt. Och det, det kände jag också där, att jag spräng skiten, jag vill inte se den mer. <laughs> jag tyckte nästan det blev värre att de faktiskt spränger det hela. För att då var det verkligen så här att okej okay, nu har vi spenderat hur mycket tid på att först då Bygga upp den här andra den här. Starkiller Base. Och så sen visar vi hur kraftfull och mäktig den är. Så att biopubliken också ska få se det. Och sen bara fast. Hej vi har gjort det här förut. Så nu gör vi det igen. Puff. Och sen var det borta. Hopp. <laughs> ja vad ska man säga här egentligen. Det är. Man hade sett det här för så jag, jag kunde lika gärna vara utan hela starkiller chauffören Men... Ja, jag tyckte ändå det, det, det var lite spännande just eh, eh, hur de förklarar och visar att den, den fick sin energi. Mm. Eh, det var bara någonting som, som jag klickade lite nördigt på och, och tyckte att det oh, ja, var lite spännande. Det löste att de suger liksom, eh, energin ur solen och sen så koncentrerar och, och skickar ut. Eh, det, är väl, det är väl det. Allt annat har, har vi sett förut för det kommer bli... Det blir ju samma fighter, hur annars kan man förstöra en, en dödsvärn eller en Starkiller Base genom att åka i mm. smala passager och ping, ping, ping, ping och en <laughs> lite grann. Och, eh, ja, det, det har ju gjorts eh, två gånger tidigare va? Och eh, den här tredje börjar kända som eh, li, lite väl mycket upprepning. Ja, fast det enda jag gillar med den här basen egentligen, det är att det är en planet, så vi får en helt annan miljö mm. än äh, bara stålgrå korridorer. Och jag gillar definitivt namnet, och det är inte för att det är ett coolt, häftigt namn som man har slängt på någonting, utan det är helt enkelt vad Luke var tänkt att heta från början innan han fick namnet <laughs> Skywalker. Ja, det var ju en, en lite eh, intressant nickning och eh, ingenting som jag faktiskt visste om. Så det, det blev lite nyheter för eh, en gammal eh, Star Wars-store som jag. Men eh, mm. på tal om denna Luke så eh, är det inte dags att, att, att prata lite grann om återvändande karaktärer i The Force Awakens. Ja, det är väl hög tid att vi, vi gör det faktiskt. Vi har ju våra tre huvudroller som dyker upp igen. Och de syns i bild lite olika länge kan vi väl säga. Med tanke på att historien bygger på att Luke Skywalker har försvunnit. Att han inte vill bli hittad. Och en stor del av drivet är att man ska försöka hitta honom. Så spoiler, han dyker inte upp förrän i slutet. Men det lilla han är med är extremt rent tillfredsställande måste jag säga. Mm. Precis som du påpekade, det är en väldigt emotionell scen av flera anledningar. En del av det har med Luke att göra, en del av det har med Rey att göra. Och ja, det lägger ju en fantastisk språngbräda till nästa film. Men mm. förutom det så är det enda som Luke lyser med är sin frånvaro. <laughs> ja, tråkigt nog för väldigt många av oss får man ju verkligen säga ehm, Speciellt eftersom Luke fortfarande ser väldigt lukig ut mm. Måste jag säga till min stora förtjusning Det var också därför jag var så tårögd där mot slutet av filmen När han väl gör sitt framträdande Um, och det är också därför man har väldigt mycket att se fram emot i nästa film känner jag, just därför att uh, man ska få den historien berättad och jag tänker mig att vi genom Luk då får veta vart husan har egentligen hänt under de här 30 åren mm. och förhoppningsvis då kött på benen om just den första åren men, men i övrigt, när jag såg filmen första gången, återigen hoppade tillbaka till det och, och varför jag har varit så ledsen ett par av de här gångerna och, och inte alls tyckte om filmen i slutet. Alltså en av de här sakerna var därför att jag, jag tycker som sagt att Luke ser fortfarande väldigt mycket Luke ut eller rättare sagt Mark Hamill har inte åldrat så vansinnigt mycket. Men, men däremot när Han Solo träder in och får sin första sentid Alltså då stack det ändå lite till hjärtat för Harrison Ford han är ju inte jätteung nu, det ska verkligen sägas och, och det syns ändå nu tycker jag att Harrison Ford är en av de absolut stiligaste herrarna på jorden, det ska jag säga helt klart, men han har ju åldrats och det har ju gått mycket tid sedan just uh, ja, Return of the Jedi eller Jen's återkomst spelades in och det är här det verkligen syns att där fick sig liksom någonting, en liten känga inom mig när jag såg filmen första gången som jag var bättre på att smälta andra och, och även tredje och fjärde gången. Men eh, jag, jag tycker i alla fall att för det lilla de är med, för det lilla de gör, alltså det är ju mest bara så här, kolla här har vi originalkaraktärerna och originalskådespelarna från de förra filmerna. Haha, tumme upp. Det är det här ni vill se, eller hur? Det är ganska mycket sånt egentligen i den här filmen. Även om jag tycker att det som sköts finast är väl egentligen Luke. Men nu är ju inte han med så himla mycket heller. Å andra sidan, vi, vi, vi pratar liksom sekunder. <laughs> men jag tycker fortfarande att, att Harrison Ford gör liksom en väldigt... Han försöker så gott han kan. Han tar i så mycket han kan. Han gör fortfarande en, en bra insats. Och han är fortfarande Hans Solo. Även om det gör lite ont i hjärtat att se hur pass gammal Hans Solo ändå har blivit då idag. Och samma sak med, med Leja Organa här också. Att Carrie Fisher, samma sak där. Hon har åldrats och det märks. Och jag vet inte om... Med tanke på sentiden som, som även hon får den korta tiden Det kanske inte var supernödvändigt att pressa in alla de här karaktärerna från de förra filmerna. Men jag förstår flörten. Jag förstår att det är mycket av det fansen vill se. Och det känns ju som att man ska man ändå knyta ihop en säck på det här viset. Och liksom göra paralleller till vad som hänt tidigare så kanske det ändå behövs. Men ja, jag är lite kluven fortfarande till... Hur det känns i efterhand att ha fått se alla karaktärerna igen och fått se just originalskådisarna. Det, det, det är både upp och ner kan jag säga. Mm. Men det ska bli spännande att se vad som händer i nästa film även här. Ja men visst det är ju bitter är det inte det. Och, och få se de här älskade karaktärerna men ja och se hur, hur tiden har passerat och... Ja, ändå är det så skönt att, att ha dem med i den här filmen för att se dem lämna över facklan och eh, låta ungdomarna föra historien vidare mot nya mål här. Och, ja, jag jag är, håller mig ändå eh, positivt inställd till, till det mesta där. Luke är ju en, en smärre uppenbarelse för, för min del. Det Eh, där smälte mitt hjärta ögonen och böj och se hur Luke nästan har transformerat till, till Alec Guinness från eh, A New Hope där med, med sitt eh, tjusiga skägg och mm. han såg vis och proper ut och så mm. plågad samtidigt där, att åh eh, oh, ja, var ska detta ta vägen det, ja, det, det pirrar lite in och borts faktiskt och se vad, vad som händer där han Solo däremot ja, det, det, jag hade inte så mycket emot att han hade åldrats för det ser man verkligen att han har gjort och han har lite roliga grejer för sig i vanlig Han Solo stil. men det här är ju i stort sett enbart fanservice känns det som mm. han, han är bara där för att eh, göra sitt eh, jobb gentemot Eh, alla beundrare som, som finns där och han har egentligen inte så väldigt mycket att tillföra han har ju eh, ett par scener som är väldigt viktiga för storyn i och för sig men eh, ja, utöver det så är det inte så mycket bevänt. och tyckte att det var nästan roligare att se Chewbacca tillbaka igen. Och eh, <laughs> hans roliga scener där och få, och få skratta lite grann. Det, det tycker jag var helt mm. underbart. Um, och eh, Leia Organa. Hon eh, har mognat eh, ändå. Att man eh, fick se... En, en viss tillväxt i, i den rollpersonen där. En eh, visare, klokare, mognare kvinna som eh, har axlat sitt ansvar i eh, den nya regimen som har uppstått efter imperiets fall. Där. Och att det ändå klingar rätt eh, hos mig där. Och eh, scenerna som eh, hon har med, med de andra eh, gamlingarna i gänget... Eh, det kändes helt rätt ut efter den, den historia man får ha berättat för sig- eh, vad som har skett sen, sen vi såg dem sist. Ja, jag gillar dessutom att de har ändrat hennes titel också. Även om prinsessa dyker upp igen- så är ju hennes officiella titel nu general. Och det hjälper ju till att signalera den här förvandlingen- till någonting större, någonting visare- och någonting med betydligt mer ansvar än tidigare- nu hade hon väldigt mycket ansvar tidigare också, men hon är definitivt i en större och mer pressad situation än tidigare. Och det är ju en roll som hon ser ut att axla riktigt, riktigt bra. Och även om Carrie Fisher har åldrats på många sätt och vis så gillade jag att se henne definitivt. Hon var helt rätt kvinna på rätt plats. Och... Jag förstår precis det här motvilliga ni känner mot Harrison Ford som Han Solo. Att han, han ser gammal och sliten ut och har varit med om en hel del. Och det är inte riktigt den här spjuven vi är vana vid. Men samtidigt så tyckte jag att det här kändes som en ganska naturlig utveckling av rollfiguren. Han fortsätter i samma gamla banor men allt eftersom åldern hinner ikapp honom så får han börja sköta det på ett lite annat sätt. Och även om han fortfarande är snabb med att ta till sin strålpistol så är det inte riktigt det som är första alternativet längre utan det är alternativet som man tar när ingen annan chans finns. Så det gillade jag definitivt. Jag förstår att många tycker att oh, Harry som får i den här rollen, han känns helt bortkommen. Jag tyckte inte det, jag tyckte att det kändes helt rätt och det var också den fackelöverlämning som det skulle vara. Och av naturliga skäl så har han ju fått betydligt mer sentid i den här filmen för vi lär inte se mer av honom i filmserien Hust Host, Host Harkel, Harkel. Mm. Men det vi ser, det gillar jag verkligen. Och visst, det är också jättekul att se Chewbacca igen. Det känns mm. helt rätt, deras kemi är fortfarande där. Deras gnabbande och allt möjligt är helt rätt. Men om jag måste kritisera Chewbacca för någonting så var det två grejer jag la märke till. Och det är att han ser inte mycket gråare ut med tanke på åldern ändå. Visst, Wookies kan bli riktigt gamla, men... Lite äldre kunde han ha sett ut, lite gråare i pelsen. Mm. Sen samtidigt kunde jag tycka att han var lite för finputsad också, håret låg väldigt snyggt och välkammat <laughs> på honom. Och visst, där är scener där han ser lite tilltuffsad ut, men om man jämför med den gamla originaltriologin så ser han definitivt mer tilltuffsad ut på fler ställen. Här var det precis som att han hade en stylistrobot som stod någonstans ute i kulissen och var redo att kasta sig fram med kam och fön så fort det blev en liten lock någonstans. Det är lite för för min smak. De ska ändå vara två rymdluffare. Ja, det är mig en Wookie-diva det där verkade som som inte går någonstans utan sin frisör eller någonting här. Men ja, det är... Det tänkte jag inte så fasligt mycket på faktiskt. Det, det var bara roligt att se den håriga bästen igen. Eh, så eh, det, det kunde jag svälja. Tjubacca får ha sina divaliteter i fred. Det, det bryr jag mig inte om, <laughs> bara han håller på som, som vanligt. Så eh, jag ger tummen upp ändå. Han kanske har, har blivit lite för in på äldre dagar. Jag menar, det är väl ändå lätt hänt att, att det är sånt som händer. Eh, och om man blir lite mer medveten om. Att försöka se mer ungdomlig ut så han, ja, han kanske är där ofta Och liksom försöka släta ut sina tovor Och liksom täcka för då så här eventuella ställen Där han inte har lika mycket hår som tidigare <laughs> Åh oh, gud, en rookie komo äh, men... <laughs> Ja, oh, ja få fänga Som sagt, när man har räddat galaxen ett par gånger Då, äh, ja. då vill man kanske se riktigt snygg ut Ja, ja, man vet ju aldrig när det ska överlämnas medaljer mitt i alltihopa. Och om man då står där och ser scruffy-looking ut så det är ju inte det så fyrt. Ja, det är ett trauma från episod 4 alltså. Han, han bara kastades ja. in i den här prisutdelningen och han bara, nej! Ja, oh. det, det, det är därför han står och skriker där på slutet när alla vänner skriker. Han bara, men åh, oh, ingen sa någonting till mig om det här. Jag ser ju förskräcklig ut. Åh, oh, var är min diva-droid någonstans? Ja. Oh. Uh mm uh. <laughs> Jag, jag vill också avsluta med att säga att jag, jag gillar verkligen Mark Hamill i den här rollen som Luke Skywalker. Han ser helt mm. rätt ut. Och precis som du mm. säger, han har ju verkligen axlat Obi-Wan-manteln här. Han ser ju precis ut som Obi-Wan gjorde. Och det är också en snygg sån här liten vink till publiken att ja, det gamla är bevarat. Bara som ni vet, blink, blink. Och mm. det, det känns helt rätt. Och visst, vi hör honom inte säga någonting. hust hust, harkel, harkel. Men han lyckas ändå förmedla så väldigt mycket på så lite tid så det känns mm. riktigt tryggt för framtiden. Någonting som också känns väldigt tryggt måste jag säga, det är det visuella i den här filmen för oj vad jag var nöjd efter att jag hade sett den. De har blandat digitala effekter med praktiska effekter och det var ju ett stort misstag de gjorde i prequel-filmerna för då... Förlitade de sig alldeles för mycket på det digitala. Och det kändes. Det kändes i alldeles för många scener att det var folk som stod i ett rum Och ingenting av det vi ser finns. Mm. Här hade man ändå känslan av att när de sträcker sig ut och rör vid någonting. Då står det faktiskt där. Och det är en sån eh, liten grej i varje bildruta som jag verkligen uppskattar. Ja, det, det där, det slår huvudet på spiken verkligen, för som sagt, här äntligen får vi det som vi suktat efter, känner jag. Det som kändes så himla fel och stelt och icke Star Wars med just de, ja, prequel-filmerna. Här har man verkligen gjort i stort sett allting rätt. Jag var lite gnällig när jag såg filmen första gången och hakade upp mig på de bitarna som det syntes väldigt tydligt var datoranimerade och önskar att vissa saker hade fått kunna göras med praktiska effekter för det kändes onödigt med, med vissa ansikten att eh, det, det, det såg så himla datorgjort ut och man kan verkligen se på vissa kroppar när de rör sig också att det här det är definitivt inte Eh, någonting praktiskt, även om det borde kunnat vara så, men jag förstår samtidigt att man, kan, man kanske inte kan göra varenda liten detalj, speciellt i bakgrunden, utan vissa saker är helt enkelt enkla att sätta dit, animerat eh, med, med liksom datorns hjälp, när det bara ska synas några sekunder, eller som sagt det ligger inte ens i fokus men på det stora hela så är jag väldigt nöjd det enda som jag verkligen tycker skär sig det är just när, när vi träffar hans Solo och Chewbacca och man får höra att de har då någon slags ja, monstervarelser mm. ombord på det här nya skeppet som de, som de är på. Och alltså, första gången jag såg det så fick jag rysningar av de mest obehagliga typen, verkligen. För då kändes det som att jag satt och tittade på en, en gammal sån här riktigt dålig B-skräckis från förr. Med så här hot från underjorden eller liknande mm. saker. För de rymdmonsterna Alltså nej tack verkligen. Jag ville bara blunda under de tacksamt nog ganska ändå få minuterna som man får se någonting av det här. Men, men där säger jag verkligen stopp och belägg. Det här behövdes inte. Det passar inte alls in tycker jag i Star Wars universumet. Och det sticker ut otroligt mycket från allting som nu är praktiskt. Det hade säkert inte stuckit ut lika mycket i prequel-filmerna. Därför att det var så otroligt mycket som sagt som var spelat mot... Någon slags green screen eller blue screen eller någonting sånt. Men här tvärtom då istället. För man har använt så bra kulisser och man har använt så mycket praktiska medel. Och då när man kastar in en sån här sak mitt i alltihopa. Ja då är det svårt att inte se hur det, hur det sticker ut och det sticker i mina ögon. Sen är jag också lite suspekt över det här hotet som... Bortsett från Kylo Ren existerar. Och bortsett från första orden. Mm. Jag är lite osäker på hur det kommer att bli där. För jag tyckte mig se lite väl mycket animerat. Å andra sidan så... Det man fick se var inte på riktigt så att säga. Så det ska bli spännande att se vad som händer när vi väl introduceras för det. Ja, på riktigt då. Så att uttrycka sig. Men där kunde jag också vara lite så här att... Mm, Behövdes det här verkligen? Visst, det är någonting utomjordiskt. Fast liksom inom Star Wars. Men ja, ah, det sved lite i där där också. Men annars på det stora hela. Så fantastiskt nöjd med effekterna och allt det praktiska i den här filmen. Äntligen så är vi tillbaka i, i Star Wars-universumet helt enkelt. Mm. Ja, det skriver jag under på. Definitivt, jag håller med om allting Thomas det är inte mycket jag tror jag har, har att tillägga där det där animerade hotet att pratar om, ja, det, både karaktärsmässigt och, och rent visuellt är jag väldigt orolig var de ska gå för väg med, med det hela där det, mm. det känns väldigt väldigt märkligt på, på många sätt och vis Så, ja, låt oss hoppas att de, de vet vad de pysslar med men man, man vet ju aldrig. Um, en annan sak som jag bara råkade fokusera på och irritera mig på i det visuella det var Race Speeder som hon har i, i början av filmen. Och jag kunde inte sluta så och bara stirra på den och nästan ville skrika åt den. Varför har ni gjort en datoranimerad när det är så lätt och och göra det med praktiska effekter och få det se bra ut. Och få det se lite så här retrohärligt ut. För det har de ju satsat på så mycket i, i stilen av den här filmen. Med, med fotot, med, med presentationen, med, med klippningen. Allting stämmer ju överens där. för Och göra en liten... Eh, speederscen alla luke i a New Hope istället för den här digitala animerade klossen som de har här. Nej, eh, det var någonting som också drog mig lite mot hårs faktiskt. Och annars så, så tror jag jag är överlag alltså väldigt, väldigt positiv också. De har lyckats fånga atmosfären, färgerna, stämningen, eh, ja, allting i det visuella. Eh, till och med George Lucas övergångarna vilket jag i och för sig känner att de, de kan ta och pensionera vid det här laget. De här yberfåniga wipesen till höger och vänster och fram och tillbaka. Det, det är någonting från originalen som jag känner, ja det, det har gjort sitt nu. Det, det var roligt medan det begavs och lite skoj men... Låt oss försöka någon nytt klippningsteknik nu, tack. Jag undrar om det fortfarande skulle kännas Star Wars om man tog bort dem faktiskt, även om jag definitivt kan se vad det är du menar där. Det hade kanske sköts lite snyggare och lite bättre men lite modernare klippningsteknik, men för all del, jag har inget problem med det och jag njöt av det. Och jag kan dessutom också se vad du menar med hennes speeder där, Race, därför att den hänger lite för perfekt i luften. Var det någonting man reagerade på med Lukes speeder i episod 4? Det var att den reagerade ju som ett fordon, det åkte lite upp och ner- beroende på luftmotstånd och annat. Och det gör att när den hänger i luften- precis som att den är fryst på plats- mm. ja, jo, då sticker det ju ut. Och det är ju inte det enda stället där sådana effekter finns naturligtvis. Den här filmen är långt från felfri. Men jag skulle ändå vilja påstå att de positiva sakerna- överväger de negativa definitivt när det kommer till det visuella- den enda riktiga blaffan på den här filmen som verkligen skriker utav prequel-filmerna, det är ju som Thomas säger, det är ju de här monsterna som Hans solo håller på att frakta runt och jag kunde inte låta bli när jag såg det för första gången att tänka, har de låtit någon praktikant sitta i datorummet där de gör visuella effekter och fått leka lite med verktygen där för det... Det ser ut som att någon har hittat ögon- och tänderverktygen och har eh, definitivt satt dit lite för många. Det, det blir lite för löjligt där, visst. Man vill ju åberopa lite Cthulhu där med väldigt mycket tentakler, ögon och tänder och det ska vara gamla gudarmonster som vi ska vara riktigt rädda för. Och jag håller med om någonting med så många ögon och så många tänder kommer efter mig då skulle jag nog också lägga benen på ryggen. Men om vi pratar rent visuellt intressant så ser det bara kladdigt ut och jag blev riktigt besviken därför att miljön de är i känns så äkta de andra rollfigurerna de interagerar med känns så äkta och så mm. kommer det här kladdet och liksom förstör allting och jag kunde inte låta bli att tänka Abrams vad har du gjort här egentligen? Du kunde gjort mm. i princip vad som helst och det hade varit bättre än det här Ja det där var verkligen komma och peta i mitt öga med en riktigt vass pinne så, så hemskt illa tycker jag på riktigt att det var det, det, det skär sig som sagt så himla mycket i den här fantastiska miljön som ändå känns väldigt riktig och med de karaktärerna som man har runt omkring sig det är väldigt sorgligt och det blir, det blir så himla överrivit också när det, när det ska vara då så mycket tentakler och så mycket tänder. Det är liksom som du säger någon har gått helt bananer över liksom ett verktyg som hade just tänder och tentakler och ögon och så bara tryckte man och så fick man fram vad man tyckte var ett bra monster som jag fortfarande verkligen... Känner hör hemma i någon riktigt dålig beskräckis från jag vet inte hur långt tillbaka i till tiden. Prequel film av hust hust hakel hackel. <laughs> ja, typ så långt tillbaka <laughs> i tiden. Ja varför inte ta steget ännu längre tillbaka i tiden då och göra ett stop motion monster eller någonting. Det här hade åtminstone varit lite charmigt. Nu, nu blir det bara irriterande så ja, jag förstår absolut inte heller hur de tänkte i det här fallet. Nej, verkligen inte. Därför att de har ju lagt ner så mycket tid, energi och passion på för att försöka återskapa känslan i de gamla miljöerna i den här filmen. Mm. Jag menar bara när vi kommer ombord på skeppet som den New Order har så bara kände jag, ja det här känns mm. imperiet det här känns Star Wars det här känns rätt. Och när man sen kommer till Jakun som den här ökenplaneten heter så bara kändes det, ja Tatooine 2 det känns <laughs> helt rätt. Och när vi sen kommer till den här nya planeten hust, hust, som består mest av vatten och skog så kände jag, ja mm. visst det är lite ändå här men samtidigt inte. Det känns nytt och fräscht och ändå Star oss mm. på det här riktigt, riktigt behagliga sättet. Så det finns inga scener egentligen där jag tycker att de har misslyckats med miljön de har skapat här. Vad de har misslyckats med är ja, att det är lite CGI-effekter, det är lite monster och det är lite rollfigurer som är helt digitala som man kanske skulle jobbat lite till med för att de inte ska mm. sticka ut så mycket som de faktiskt gör samtidigt det här är riktigt charmigt samtidigt det här ser riktigt bra ut jag kan inte klaga på det visuella det är så mm. tillfredsställande och även om jag var hypernervös när jag såg Kylo Rens ljussabel som var helt sprakande och instabil och jag tänkte nej säg inte att alla ljussablar ska se ut så här nu för det där det ser skumt ut men nej, det visade sig att det är hans ljusabel som ser ut så sådär, därför att där är någonting fel på den. Och med tanke på att där är någonting fel på honom också, så ja, det, det symboliseras riktigt snyggt där. Så ja, vackert, välgjort, passionerat och helt enkelt underbart. Amen på det verkligen. <laughs> Jag måste fråga också, hur många utav er var det som gjorde ett litet glädjekjut när man äntligen fick se Millennium Falcon igen? <laughs> oj, oj, oj, du, stämningen i biosalungen där, alla gånger jag har varit där, <laughs> den har varit så, så fantastiskt och, och legat så tjockt som liksom, man kan ta på den. Det, ja, det var det var riktigt fantastiskt, en av många sådana här fantastiska små skämt och liksom tillbakablickar eller små liksom flörtar med de gamla filmerna som verkligen läggs helt perfekt Ja, det var faktiskt en av de scenerna som jag tyckte kändes något planterad i, i min smak faktiskt, jag kände okej okay, nu, nu ska det börjas vinkas åt de tidigare filmerna och, ja, jag, var, jag var inte riktigt så lågor om jag ska vara ärlig där. Men visst är det skönt att, att se siluetten av Millennium Falcon fara omkring på, på stjärnhimlen. Där. Alltså det, mm -hmm. det, det ger en viss känsla när man väl är igång. Men alltså när den presenterades, jag, jag var inte riktigt med på tåget där. Jag var mer wow, när jag fick se den kraschade Star Destroyer i början när Ray presenterades där var mm. wow det, det var min, <laughs> mitt sånt ögonblick där, så Millennium Falcon, det, det blev nästan ett, ett steg nedåt där i min mening <laughs> Det var en av dem som satt i, i biosalongen och när, när den plötsligt kom in i filmen bra. hmm, se där ja, där var den liksom, <laughs> <laughs> ja, precis den där känner jag igen, oh, ja ja <laughs> Men var det någonting som jag definitivt gillade och som jag är säker på att ni också uppskattade det är när Ray och Finn försöker fly från Jakun i The Millennium Falcon och de har folk efter sig och de försöker att skaka av sig de här TIE Fightersen som hänger i hackihäll och de flyger in i ett vrak av en Star mm. och man fick eh, mm. den här känslan av att hur stora är de här egentligen? Mm. Millennium Falcon är inget litet skepp, visst ingen stjärnkryssare men alltså det är ju ingen eh, kombi om vi säger så och att den kan flyga runt och svänga runt och ha sig in i en sån där det, det är stort och imponerande så det var en <laughs> av de där scenerna där jag verkligen wow det, det var riktigt riktigt läckert. Mm. Ja, man fixar i rejält perspektiv till hur stora saker och ting är. Det är svårt att se när man är mitt ute i rymden och se ja, hur stort är ett föremål. Men när man då eh, tar det ner på jorden och sedan eh, flyger ett annat skepp igenom det så, så blir det ju en annan femma. Så, att säga. <laughs> eh, så då, då har man lite att relatera till storleksmässigt. Så ja, det, det är nog eh, rätt så stora rymdskepp de där egentligen. Det, det håller jag nog med om, ja. 1,6 km, om jag inte minns helt fel. <laughs> ja, sådär. <Ja>, så, <laughs> så att jag de är ganska stora med andra ord. Och det, det låter kanske lite fånigt när man liksom hör det så här på papperet. Men ja, jo, så fånigt är det verkligen upp i rymden. Och det är därför vi ville ha dig med. För du oh. sitter på all den här nördiga kunskapen som bara gör ja. det helt underbart. <laughs> Men... Med det sagt så vill jag säga att alla rymdskeppsscener i den här filmen och alla stridsscener och liknande det är väldigt tillfredsställande. Det är kanske inte är epokgörande på något sätt. Men det är väldigt roligt att se TIE Fighters igen. Det är väldigt roligt att se X-Wings igen. Och det är väldigt roligt att se dem och flyga runt i rännor och skjuta på saker och så vidare. Visst, det äkar episod 4. Det gör det. Men med tanke på hur välgjort det är och hur bekant det känns. Jag köper det. Ja, det, det måste jag säga att jag, jag gör också där Det är... Eh... Precis den känslan man vill ha av en Star Wars film tror jag. Eh, ibland med lite extra krydda. Jag tyckte det var väldigt spännande att få se en eh, rymdstrid från en TIE Fighters eh, perspektiv också. Mm. Eh, som man får göra i, i början. Och, och se hur, mer hur, hur de skeppen fungerar inifrån här. Och det, det var lite sådana små detaljer som jag tyckte krydde upp det hela och och gav det lite extra. Så det inte bara var liksom, eh, efterapning av eh, den, den tidigare trilogin. Och eh, att de, de bara försökte göra detsamma, detsamma, detsamma. De, de försöker ju vända på det mellanåt Och visa någonting från ett nytt håll. Och visa nya aspekter av, av saker och ting. Och ja, det, det uppskattar jag verkligen. Absolut. Samma, samma sak här verkligen. Det Som sagt, efter... Efter att ha sett den ett par gånger så känner jag också Star Wars-känslan på, på de flesta sätt och vis. Utan att nu får det här låda som någon slags sammanfattning av filmen. Men, men jag är väldigt nöjd över det visuella här. Och, och ja, jag, jag tycker också att man har ruskigt snygga scener här, några stycken. Och, och överlag så är jag väldigt nöjd med hur... Ba, Filmen blir presenterad och hur karaktärerna presenteras och, och det, det glädjer mig väldigt mycket verkligen till sist att faktiskt kunna känna på det viset också. Och är det någonting annat som också kändes helt rätt om ni frågar mig? Musiken. De har eh, hämtat alla de gamla tonerna från de gamla filmerna och satt dem på rätt ställen. De har komponerat ny och spännande musik och allt känns som en välfungerande hybrid så eh, ja... Det visuella, det musikaliska, det, det är bara en fantastisk upplevelse helt enkelt. Ja, jag har faktiskt ingenting att klaga på där alls. Jag hade inte det när jag såg filmen första gången eller när jag såg den fjärde gången. Utan man, man känner ju igen de här riktigt, riktigt fantastiska tonerna som man har hört för så många gånger. Det finns lite nykomponerad musik. Det finns lite musik som tar de gamla tonerna och gör om dem bara lite grann för att det ska ändå finnas någonting man känner igen där men samtidigt skapa någonting eget. Överlag så är jag hemskt nöjd med musiken jag vet inte om jag tycker att det är något som sticker ut så otroligt mycket som liksom de, de klassiska temana har gjort det finns ingen ny Imperial March som jag verkligen tycker att jag har ha hört när liksom Darth Vaders egen musik eh, men, eh, men jag är väldigt nöjd på det stora hela jag tycker att det låter väldigt bra rakt igenom oh ja, absolut John Williams har gjort ett hästjobb med, med musiken här måste jag säga och, och vidareutvecklat eh... Det musikaliska teman som han har etablerat så bastant i tidigare filmer. Och eh, låtit dem väva in eh, de tonerna från de karaktärerna som ska eh, symbolisera eh, Ditton och Datten. In i en, en, en vidareutveckling, en, en ny vidareutveckling av, av kompositionen där så att det blir gammalt som liksom flyter ut i det nya här och ja, jag tycker det är riktigt snyggt utfört. John Williams kan fortfarande och eh, han har ju också några år på nacken den här så eh, det, är, det är också en liten sån här cameo i, i den här filmen man kan ju knappast göra en Star Wars film utan John Williams nu för tiden heller han är ju också så intimt förknippad med den här franchisen och med all detta han har ju verkligen hjälpt till att, att etablera känslan av de här filmerna så eh, jag hoppas att han fortsätter med, med även kommande filmer här. Mm, ytterligare en gammal räv här som sagt, mm. som man, man kanske inte mm. tänker på det men jo visst han, han har gjort mycket för den här filmen han också. Jo men halva atmosfären kommer ju från musiken i de här filmerna och mm. de lever upp till löfterna, den saken är säker. Men vi har hållit på mycket längre än vad vi brukar Kanske inte så konstigt med tanke på ämnet här Vi är allihopa väldigt uppspelta Vi har snackat loss både länge och väl Men det är väl hög tid för oss att stiga in i våra X-wings Fälla ner visiret och göra oss redo för slutstriden För det är dags att summera våra tankar om den här filmen Så jag vänder mig till dig Thomas som vår Star Wars-expert. Som vår passionerade Jedi-mästare. Vad tycker du om Star Wars The Force Awakens? Ja, det har ju som sagt ändå varit lite av en berg och för mig. Allt det här. Precis som det har varit för våra nya karaktärer också. I synnerhet Rey och Finn. För ja, när jag såg filmen första gången. Då, då, då hittade inte jag Star Wars-känslan helt enkelt. Jag uppskattade karaktärerna men jag fäste mig inte vid dem. Jag tyckte inte att våra nya så kallade Darth Vader var så vidare häftig utan han var mest bara emotionellt och lite åt anakin -gnell Och Det visuella visst det fanns där men jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar men när jag tog ner dem i alla fall och såg filmen igen och sedan ytterligare ett par gånger Dels så öppnade det sig upp verkligen för mig. Jag, jag förstod karaktärerna bättre. Jag tog åt mig handlingen bättre. Jag uppskattade allt det visuella bättre. Och jag vet inte, jag såg väl filmen från ett annat perspektiv helt enkelt. Och för vad jag faktiskt nu tycker att den är. Det är en, en fantastiskt värdig uppföljare. Och någonting som jag egentligen har väntat på ända sedan prequel-filmerna kom- för det här känns Star Wars och det ser ut som Star Wars och det låter som Star Wars. Och dessutom då med otroligt intressanta och väldigt bra karaktärer som jag absolut ser fram emot att få veta mer om. Det finns som sagt hål här och var. Det här är inte en perfekt Star Wars-film. Men jag tycker ändå att man lägger en otroligt bra grund för framtiden- och att man med de här karaktärerna med den här historien och, och bara med det som kommer skall förhoppningsvis faktiskt banar väg för en liksom en ny tid med Star Wars och jag är glad över att Disney verkligen har låtit det här hända. För det känns som att man har någonting som är värdigt här. Så jag rekommenderar definitivt att man ser den här filmen om man inte har gjort det redan. Och jag kan också rekommendera de som nu då lyssnar på det här avsnittet som har sett filmen men som kanske kände som är att var det här verkligen vad jag ville ha? Var det här verkligen bra? Och, och, och var lite osäker efteråt att titta på den igen med nya ögon. För det finns faktiskt mycket där. Att se och uppskatta i efterhand om man bara liksom ja men som sagt tittar på den igen med nya ögon. Det finns mycket mer att upptäcka än vad man första gången försöker ta in och kan ta in. För det är så mycket som händer. Det är trots allt nya karaktärer. Det är en ny generation. Och jag ser fram emot att få se den här generationen fortsätta att utvecklas i de filmer som komma skall också. Jag är mycket nöjd med The Force Awakens. Ja om man frågar mig på förhand innan jag såg den här filmen så hade jag totalt förnekat att den här filmen skulle behöva existera. Med den ursprungliga trilogin så hade äventyret tagit slut för min del. Och även om jag kastade ett litet getöga på prequel-filmerna så fanns det absolut ingenting där att hämta för min del. Star Wars var ett avslutat kapitel och jag hade gått vidare. Men The Force Awakens ja, där kan jag ändå känna att gnistan har börjat tändas igen. Det, det här känns –Först och främst som en Star Wars-film, vilket episod 1 i 3 aldrig gjorde för min del. Atmosfären fanns där, karaktärerna fanns där och berättelsen fanns där. Nu är det ju i och för sig samma berättelse som i A New Hope, men den fanns där. <laughs> uh, och här kan jag känna hur nervösa Disney har varit inför produktionen av The Force Awakens. Livrädda för alla rabiata fans så har man verkligen gått tillbaka till ruta ett. Och tematiskt, narrativt och ja, bildmässigt återskapat A New Hope. Det märkliga är att det fungerar till stor del. Efter alla år av frånvaro känns det så där lite lagom att och doppa tårna i vattnet igen innan man ja, tar och dyker huvudstupan ner i, i djupet och utforskar vad som kan finnas där nere. Det, det är som en, en uppfriskning av minnet. Det, det här hände i Star Wars om ni nu skulle ha glömt bort det. Lite sådan känsla. Sen finns det ju nya aspekter med den här filmen också. Man tar nästa logiska steg i berättelsen och visar upp vad som har hänt i galaxen sedan imperiet föll. Och detta gör man riktigt bra ändå skulle jag vilja säga. Eh, jag köper The First Order som det nya hotet till viss mån. Eh, med deras religiöst fanatiska framtoning. De, de nya karaktärerna. Ja, det är acceptabla. Absolut. Och det är spännande. Och det, det känns... Och som Star Wars-figurer. Personer som lika väl hade kunnat husera i den ursprungliga trilogin. Men hotet från The First Order, det, det känns absolut inte lika påtagligt som Imperiet. Och mycket på grund av att denna spildrar från Imperiet inte etableras tillräckligt väl tycker jag. Det presenteras bara som, som det nya Imperiet och sen är det bra med det. Likaså spenderas det inte egentligen så väldigt mycket tid med de nya huvudpersonerna vilket kan kännas lite märkligt. Det får inte riktigt plats i sin egen film. För The Force Awakens är ofta fullt upptagen med att återskapa A New Hope och tillgodose alla fansens behov av, av saker och personer som det känner igen och älskar. Men trots detta så blev allt lite förtjust i, i The Force Awakens. Jag är till och med väldigt nyfiken på vad som ska komma härnäst och efter att ha sett på J.J. Abrons återupplivning av Star Wars- så, ja, så kittlar det lite i, i, inombords. Den äventyrkänslan finns ju här. Och det underhållande och plågande karaktärerna. Och humorn har vi där och framförallt glädjen har vi här. Ja, Star Wars är faktiskt tillbaka med The Force Awakens. Och jag är så glad att återse denna filmvärld. Om ni, liksom jag, har hållit er borta från denna film av samma anledningar så, så finns det all anledning att tänka om och kanske faktiskt ge The Force Awakens ett försök. För det kommer ni nog inte att ångra. För det här kan faktiskt bli en riktigt, riktigt intressant fortsättning på denna rymdsåpa. Jag berömmen haglar från er båda och jag måste stämma upp i den körsången också för jag är riktigt nöjd och riktigt imponerad med The Force Awakens. Det här känns verkligen Star Wars. Det här känns verkligen som det universum vi har längtat efter att få återbesöka. Jag vet att jag åtminstone har gjort det sedan prequel-filmerna för de lämnade lite av ett hål i hjärtat där man hade den här kärleken till den gamla filmserien. Och att se den här filmen, det väcker all min kärlek på nytt och jag var så nöjd när jag gick ut från biosalongen. Visst, jag förstår kritiken att det här är alldeles för mycket av episod 4 nypaketerat i episod 7. Jag har inget problem med det. Det är Star Wars, det känns rätt, det låter rätt och det träffar helt rätt ställen i kroppen. Är den perfekt? Nej, verkligen inte. Där är många små tabbar här och där. Där är många små val som de har gjort som man kan ställa sig frågan vad det är verkligen det bästa valet i den här situationen. Men på det hela taget är den väldigt tillfredsställande upplevelse som verkligen dryper ut av atmosfären som den här serien ska ha. Den är lekfull, den är rolig, den tillåter sig att ha en glimt i ögat och tar sig själv inte alldeles på förstått allvar. Det här är en matinéfilm av bästa sort. Det här är en äventyrsfilm utav bästa kaliber. Jag kan inte rekommendera den här nog. Den är så mysig att djupdyka i och jag ser så fram emot fortsättningen på den här serien. Kommer de att bli bra? Jag har ingen aning. Men den grunden de har lagt upp gör att jag har stort hopp för framtiden. Så har ni inte sett The Force Awakens, se den. Har ni redan sett den, se den igen för den är faktiskt värd. Jag menar, jag kan inte vara den enda som sitter och har min mentala åttaåring hoppandes upp och ner av glädjen när jag ser alla X-Wings, TIE Fighters, ljussablar och allt annat som hör det här universumet till. Star Wars är tillbaka och jag är så tacksam för det. Ja, vi alla tre har samma känsla. Det är lite spännande vi är som barn på nytt som har fått återse en, en gammal kärklenod från vår barndom och få knyta an till den igen. Ja, det är, det är härligt att vara vår generation och, och få återuppleva det här igen. Och, ja, det, det, det var faktiskt guldvärt för mig. Ja, det, det glädjer mig definitivt att höra, Pavo. Ja, jag är glad som sagt att när du nu ändå trots allt liksom blev lite petad i mellanjärnet och bara höj, ska du inte gå och se den här, ska du inte se den här så kan vi prata om den här. Så, så blev det ändå en, en bra upplevelse i slutändan för dig också och att du känner att du faktiskt vill se fortsättningen. Och, och som sagt, jag tror nog att de flesta ändå är överens om att att det är på det viset det är. Som sagt, Star Wars är tillbaka. Det här är Star Wars och hur det ska vara. Till stor del i, i alla fall. Så det, det känns himla bra. Jag, jag blev verkligen 12 år på nytt när jag satt i salongen. Och jag kommer att se filmen många gånger till innan det är dags för, för nästa. För det här känns verkligen himla bra. Jag är nästan lite besviken, ska jag ärligt säga, därför att jag hade nästan förväntat mig att det skulle vara mer polariserat här i vår lilla virtuella studio. Jag hade väntat mig att någon skulle vara helt negativ och någon skulle vara överdrivet positiv och jag skulle sitta som den lite ja, killen i mitten som tycker lite åt båda hållen. Men vi var rörande överens här, det är nästan chockerande, men väldigt trevligt när det händer av sig själv. Mm, men det, det, det tyder ju verkligen också på att man har faktiskt ändå lyckats hitta väldigt rätt. Jag menar, vi är alla överens om att det inte är den perfekta filmen. Vi ser alla vilka bristerna är och jag tycker vi har lyft fram dem på ett väldigt bra och snyggt sätt. Och samtidigt också belyst att men trots allt det här som vi nu, nu faktiskt har ändå rackat ner på och tyckt varit otydligt eller undrat om ska det inte bli mer av det. Ja men så finns också allt det här och det i sig gör det här ändå fortfarande till en Star Wars-film och det är det som är det viktiga. För när jag går och ser Star Wars så vill jag se Star Wars och som sagt, vad det innebär för, för mig och för oss, det är vi ändå ganska rungande överens om som det känns. Och därför är det ju väldigt glädjande att Disney faktiskt hittar tillbaka till vad som många av oss trodde var förlorat. Ja precis, de har hittat den, den centrala nerven i vad som är en Star Wars film. och De har lyckats sätta pulsen på den ganska så perfekt utan att då mm. göra en perfekt film. Men å andra sidan, det var ju ärligt talat inte ursprungstrilogin heller. Det var ju också filmer med mm. både små och stora brister. Men där fanns ju någonting speciellt där med de filmerna som man har lyckats reproducera här och byggt vidare på och det är det som, som gör det här till en så angenäm upplevelse. Och med det sagt så har vi kanske sagt allt vi har att tillägga om The Force Awakens. Det har blivit ett långt avsnitt nog men det känns samtidigt som att allt det här behövde sägas, det fanns många tankar som behövde vädras och när man är tre stycken så har det ju en tendens att bli lite mera snack i slutändan. Men nu börjar det ju luta mot sommar, vi ska ta ett välförtjänt sommaruppehåll och bara njuta av lugnet och friden, eller ja... Så mycket lugn och frid man får när man faktiskt jobbar och har en massa andra måsten som man också måste göra. Men, men vi får lite paus från poddandet i alla fall så att vi är starka, återhämtade och redo för höstens alla bravader. Men tills dess så kan jag inte låta bli att undra, vad ska ni hitta på under sommaren? Ja du, det är ju lite vanliga sommargrejer som kommer att inträffa tror jag. Jag ska först och främst göra mig hemmastad i eh, mitt nya hem tänkte jag så att det verkligen börjar kännas inbott och eh, man känner att man verkligen har, har kommit till ro. Det är plan nummer ett, plan nummer två blir lite små härliga sommarutflykter till, till små smultronställen lite här och var. Eh, det brukar alltid uppskattas och det hjälper mig alltid att, att koppla av och hitta energin och kraften igen så att jag är redo att börja spela in igen till hösten. Det lät ju sannoliken mysigt. Jag måste, jag måste helt klart försöka ta mig hem till familjens gård så här under sommaren där det är väldigt, väldigt vackert och det finns just lite smultron och, och plocka. Det, det gör verkligen att jag... Jag känner mig som barn på nytt när man helt enkelt gjorde sådant i stort sett varje sommar. Annars då här i stan däremot så har jag däremot ett, ett riktigt sommarprojekt rent spelmässigt. För jag har, jag har äntligen sedan typen 6-10 månader tillbaka faktiskt börjat spela ganska mycket datorspel och konsolspel igen som har varit lite liggande sen tidigare. Det, det är många projekt som jag har velat spela igenom men jag har som aldrig lyckats riktigt hitta tiden för det. Men nu äntligen så har jag kommit igång med det och det jag senast nu har, har påbörjat, det heter Xenoblade Chronicles X och är till, till Nintendo Wii U och det här det är något som jag har velat spela i säkert årstid nu men men aldrig riktigt känt att jag har haft ja men möjligheten att sätta mig in i ett spel som trots allt ska ta runt kanske 80 timmar att spela så där har vi liksom det stora projektet jag, jag har påbörjat det det det är himla roligt än så länge har jag bara skrapat på ytan och jag har fortfarande mycket kvar att spela så därför lär nog den större delen av sommaren helt enkelt går till det här innan man sedan då kommer tillbaka in i, i, i hösten och, och allvarligt så att säga när det är dags att, att börja jobba mer ordentligt igen i synnerhet inför vintern då när butiken kommer att få mycket att göra. Men det känns ju väldigt kul att vara tillbaka på banan där och, och helt enkelt spela spel på, på sidan av allt annat arbete som man gör. Ja, jag har hört väldigt mycket positivt om det spelet så det kommer säkert att bli en riktigt trevlig upplevelse. Och för min egen del så ska jag främst njuta av att jag inte måste redigera podcast varje vecka för... Eh... Det blir ett par timmar i veckan där man sitter och dunkar huvudet i skärmen och undrar hur tusan ska jag få till att ordna det här. Men det brukar ju sluta hyfsat bra, hust hust, harkel, harkel. Men jag ska njuta av att inte göra det, jag ska ta chansen att bara slappa loss, njuta av tillvaron, läsa ett par böcker som har legat på min att läsa lista alldeles för länge. Och jag är så sugen att ta mig an dem, så det är verkligen tid för det nu. Och om det finns lite tid och energi kvar, ja då kanske jag också kastar mig in i någon spelvärld. Det finns ju så många trevliga att äh, bita tak i. Det är ju en som jag är lite extra nyfiken på just nu i och med att jag håller på att läsa böckerna som den bygger på. Men om jag har tiden, orken eller möjligheten, det återstår att se. Men jag ska låta mig så mycket jag kan. Utan att det riskerar någon drastisk deadline. Ja, oh, just det. Bara, bara tanken på att inte ha de där deadlinen så längre. Det, det är en kedja som har släppts från halsen nu. Man känner sig fri och bara göra precis vad man vill, eller hur? Oh, ja, och precis den känslan som jag känner att jag behöver. Mm. Men med det sagt så är det hög tid för oss att avsluta för den här gången. Ett stort tack till dig Thomas för att du ville vara med och dela med dig av dina tankar. För jag vet att du njuter av att inte ha en podcast inplanerad varje vecka längre. Men mm. det är roligt när du väljer att komma tillbaka ändå. Ja det, det känns förstås ändå himla mysigt också att sitta på det här viset och, och då kan man ju som ändå sakna lite grann den där gemytliga känslan och att få prata av sig om filmer som både är bra men också som är skräp till och från. Det, det har ju sin tjusning det också men absolut det är ju samtidigt också... Ja men Jag har ju andra saker att göra så det, det känns som att eh, man har ändå häcken full som det är också men det, det har varit extremt roligt att få vara här idag och prata om ett ämne som trots allt ligger mig så himla varmt om hjärtat. Så finns det några gånger ni definitivt kan lita på mig, ja det är ju i synnerhet just Star Wars men också när det gäller anime så jag, jag hoppas kunna få återvända av en del av dessa två anledningar även i framtiden. Ja, vi kommer att ta det förslaget på stort allvar och vi kommer att återkomma. Var säker på det. Blink, blink. <laughs> och till dig, Pavo, ett stort tack för det här halvåret. Vi har båda haft betydligt mer på våra tallrikar än vad vi hade räknat med, men trots det så har vi ändå hittat tiden, vi har hittat glädjen, vi har hittat passionen. Om det har varit en bra film, dålig film, spelar ingen roll. Vi har suttit här och snackat loss och jag är jättetacksam att du alltid tar dig den tiden oj ja, det har ju verkligen blivit både högt och lågt bland genrar överallt, ja vi har ju nästan tagit hand om allt det här halvåret och det är riktigt spännande och det uppskattar jag så Tack så väldigt mycket själv också Danny för att du har styrt upp det hela här och hållit skutan flytande och eh, fått det hela att fungera. Det har varit riktigt härligt att sitta här och prata film med dig och fått höra dina tankar och eh, fått ha de här diskussionerna som vi har haft. Det har, det har varit väldigt, väldigt roliga kvällar vi har haft, är det inte så? Tveklöst ja Och jag ser fram emot att ha fler sådana kvällar framöver Men nu tar vi ett litet uppehåll Vi är tillbaka den 25 augusti Och tills dess vill vi tacka alla där ute som lyssnar Ha en fantastisk sommar Så hörs vi snart igen Jag heter Danny Arling och jag heter Paavo Hemmingsson. Och jag är Thomas Engström. Och du har lyssnat på Radio Escape.